När man talar om matematikmaskiner om datorer och datamaskiner då tänker man sig väldigt anläggningar eh som 50 meter långa eller annat fyllda av tusentals rör och så vidare. Men det är ju ganska fantastiskt vad utvecklingen har gått oerhört fort på det här området. Eh de moderna datamaskinerna som finns nu och nu finns det ganska många faktiskt. De börjar bli överkomliga för de flesta. De är mycket mycket billigare. Och moderna datorer finns ska ständigt My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in two hours. License to kill. Holy hope I see that you have the hologram, the intensifiers some behövs för färjetelet experiment. Det var alltså en livsströmta den 6 oktober. We choose to go to the moon in this spectator to the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. At uh, its beginning, this day looks as though it might be one of armed conflict between Soviet vessels and American warships on the sea lanes leading to Cuba. 1000 i det det 32 så är vi bra på det. Vi säger alltid fel på det. Det är 60-talet så vi är lite, lite, lite, lite på, på andra, liksom lite körköraktiga ja. annars. Precis. Vi vi har vi har vi har stampat. Det vi har inte gjort. Jag har stampat. Nej. Men som ni förstår så är det en årskast. Precis. Eh, den här gången också. För vi vi tillkommer de här årskastarna ja, i toppen. 1974 var det förra gången. Det det det vi utan det ju inte var bästa kast något. Ja, det vill säga för att vi kan överträffa den här gången men det vi, var det var det var <laughs> någonting det var någonting vi glömde förra kastet men jag kommer inte ihåg vad det var. Det det måste ha varit något helt oviktigt. Ja, fast visst. Ja. Eller händer inte mycket det i år. Nej, nej. Men 1962 kommer fram till. Ja visst. Random.org. Japp. Yep. Och eh precis för förr gången ett år som i där. Ingen aning om sig för. Men men eh vi ska göra vårt bästa. Våra föräldrar och så där alla eller någon som har... ah, Ja, det går det går men, men det, det är inte ordar utan går in för mycket där. Men det det är inte det är det inte ordar. Det finns fulltiga mycket att hämta rent nödmässigt som ni gjorde 77 kanske. Det finns Aj. det finns många intressant en del intressanta saker men eh äh, rent liksom kvantitativt så jag vi, vi har hittat mycket mm. men vi behöver kanske inte vara lika selektiva. Nej, jag vet jag vet så så, så kan man inte ni känner det. Ja, absolut. Ja. Om om det är några lyssnare som kanske säger att det där missade nu säg så får ni naturligtvis gärna kommenterar det och så. Ja, eller bara säg att ni lyssnar. Ja, faktiskt. Då funderar vi vi borde trycka upp någon någon merchandise och som vi kan låta ja. i om man registrerar sig på forumet. Ja, spännande fråga. Ja, precis. Kanske vi kan få någon som gör det. Då. <laughs> ja. Allright, men vi kommer att prata mer om 1962 om en liten stund. Vi kommer precis som vanligt att börja med eh, vad vi har eh läst sett och spelat sedan sist vi träffades i podcasten. Eh och eh vi kan väl börja med att läst. Mm. Är det någon som har läst någonting sen? Uh, jag jag senaste. tror att jag jag håller fortfarande på med samma bok som som jag pratade om förra gången, vi kastar den här från fären till västern. Ah. Mm. Uh. Eh av vad eh, heter jag kommer inte ihåg vad han heter men ett eh, något kinesiskt namn. <laughs> han är väldigt känd. Ja, och så no, det är något kinesiskt namn. Ja, exactly. Mm. Nej, så att ju, alltså jag jag läser den väldigt långsamt för mest bara för att jag inte har inte haft så mycket tid att läsa och har, har det känts som eh eh så så jo nej eh uh, så so, det och den är den är ju bra alltså för nu, nu har jag liksom läst en bit på den och den handlar ju då jag har läst liksom den första biten som har handlat om då den ståtliga avkungen AKA Sun Wukong, AKA Son Goku, AKA eh den stora vise himlens like, AKA och så vidare. Han har många namn. <laughs> Men det har alltså man inspirerat så sen Goku i Dragon Ball ja, till exempel och mycket annat har inspirerat. Och han är han är liksom en väldigt eh ja, en sån klassisk nästan antik sagokaraktär som som är han är en svin rent ut sagt. Eh <laughs> och han har hittat på massor med olika Även så som är som det står i Svenska översättning hästelar till och med Rabaldor. Oj oj oj. Eh bland annat i i himmelriket och eh han han kyssar på buddas hand och eh massa sådana saker som eh. att ja, det är typiskt Rabaldor. Ja typiskt. Ja precis. Har vi inte alla kyssat på buddas hand? Alltså han för jag kyss kys handen för jag. <laughs> det det är det är liksom det är en historia som alltid liksom <laughs> håller i sig alltså man kan alltid relatera till det. Till dig, mm. om inget annat <laughs> Wu Cheng En heter han Just det, Wu Cheng En Eller om det är ett viktigt som är för efternamn Det är jag inte säker på riktigt men, eh, Så den har jag läst eh, Jag håller fortfarande på att läsa den Kanske fortfarande kommer att hålla på att läsa den Men nästa gång vi kastar, vem vet Vi kastar ju så ofta nu för tiden ja, så, vi, så det är i, ingen skam på att man inte hämt läser ut den Det känns som att jag inte gör något annat än att kasta Nej, <laughs> <om det, laughs> jag sitter inlöst här i studion Visst ja. Bara ha lite syre, men nej <laughs> Eh uh, jag läste den här uh, Ready Player One eh uh, efter efter väldigta påtryckningar från vänner. Jag var inte så sugen på att läsa den eh uh, men uh, alla sa den här kommer du gilla, det är en bok för dig. Och det det brukar vara ett annat sätt att man inte är så sugen på <laughs> att läsa. <den> då blev <laughs> jag precis. Eh uh, men nu var det faktiskt det som faktiskt lade den faktiska fysiska boken i handen på mig. Gå hem och helt Eh uh, och den är den är rätt lättläst alltså jag läste den på bara några dagar så det var liksom vet du ser det så bara är listor av filmer eh, filmer som du hoppas att jag har sett. Jag vill säga grejen är det är ja, för Security Ready Player One handlar om eh, en typ typ framtid där eh, alla lever i någon slags Matrix liknande värld fast det är frivilligt valt. Världen är senderbombad och vill jag det förstås och så vidare att alla bor liksom i sunkiga eh trailerparks liksom men det, alla har alltså framtiden här det tiden. det är nästa framtiden alltså det är framtiden det är nu tiden det är inte nu tiden det här det är ju alltså det det det är det, är, det är nästa år just Ja. Eh okay, uh, ja men alla har tillgång till en, en slags VR dräkt som man tar på sig för att leva i uh, ett gigantiskt MMORPG fast det är inte så mycket spel det mör Second Life fast om de det blev liksom först life kan man säga. Och eh, han som skapat den här världen, han är ett jättestort fan utav all film från filmer, gejer och, och tv-serier och sånt från 80-talet. Allting som är så här specifikt specifikt specifik 80-talet. Ja, precis. Eh och eh, precis och han eh, han har gömt easter eggs i den här virtual reality världen som om man hittar allihop så vinner man alla pengarna i hela världen. Precis. Så det handlar om en person som leker i streaks i princip och det poängen är att du ska kunna en jävla massa tv-spels trivia eh för att liksom kunna tv-spel så film och tv-serie trivia liksom och det finns ja det, det ja det det är klart det är tilltalande någonstans är det jättekul att höra liksom så här åh den här uppskryra nörliga detaljen kände jag faktiskt till och den här kände jag inte till och alltså så här det är ju, det bevisligen skrivet av en nörd liksom om om man dessutom om man följt liksom finns James Rolfe eh angry videogame nerd has beskrivit mina gamla spel och sånt så man vinner mycket på det liksom uh, för det men men och, och jag jag jag kan hela tiden jag hatar det brukar sådär mer vant i närheten och så såld på det som jag tror alla trodde att jag skulle vara eh uh, finns det någonting mer till den än referenserna det är det som du... alltså ja men det är inte alltså det, det skulle jag absolut säga att jag gör eh uh, och jag har funderat rätt mycket på så här för att så varför är det inte varför blir jag inte så såld på den här liksom och det är nog för att den känns lite enkel och framförallt så känns den som att den den den känns väldigt så här eager to please alltså någonstans att så för mycket av någonting man tycker om mm. det blir lite så här Och man vad jag känner, man känner att jag inte vill ha det längre liksom. Det, det är förstå att han som sitter så här. Liksom. Ja, men på sikt till slut så blir det ja ja ja ja jag fattar, jag fattar att du vet vilken av Ewok-filmerna som är bäst mm. och jag fattar att dina karaktärer gör det också. Ja, jag fattar det. Mm. Det jag behöver andas också ibland liksom. Jag vet det, det det kan vara det. Alltså vad heter det? Adnasi liksom när man får för mycket ja, ja. av någonting liksom. Kan vara. Eh, jag skulle fortfarande kunna läsa för det är en kul läsning liksom, men den så jag la fantastiskt tyckte jag tror bara. Tro att filmatiseringen av den kommer att ha potential att det är kanske bättre. Alltså det, det problemet med filmatiseringen som sålunda är att det blir det är hur man än vrider vändor på det så är det bara ett bolag som ska säga ha rätt till att göra det. Det vill säga att det är bara och det är Warner i det här mm. fallet liksom. Och Warner kan inte referera hur tagit till Star Wars som boken gör väldigt mycket. Mm. Det kan de inte göra för stämmer ju Disney och Marvel då liksom. Eh, mm. äh, men däremot kan man göra Batman och Iron Giant eller något såna grejer liksom men och, och Steven Spielberg ska väl regissera den. Precis, så det, det man kan väl föreställa sig någonstans att Spielberg om någon mm. kan väl skulle kunna göra det som liksom, så här Norpa rättigheter någonstans eller så här få eh, välse intresserat mm. använda rättigheten. Men jag misstänker att som meda fresteböcker så, så kommer inte helheten av det kunna översättas till till eh, the big screen. Jag vet jag, jag vet exakt men det, det kanske jag säger bra om, om det blir nu liksom kanske blir lite overload av såna här referenser i boken om de kanske måste skära ner på det i filmen så ja. kanske det blir bättre. Jo ja, po poängen är att det är att det är referenser hela tiden liksom mm. och där är inte så mycket så fruktansvärt mycket mer referenserna mm. så att nu jag misstänker snarare att det kommer att bli referenser hela tiden men mm. bara väldigt specifika referenser mm. liksom. Men jag jag kan absolut ta fel. Eh den den så hyfsat ut preliminärt. Okej. Okay, ja. ja. I alla fall men ja, den jag den den den har jag läst. Jag jag skulle inte säga jag skulle jag skulle triggade mig skulle satt sitt intresse låt bli. Den om det här beskrivningen gör jag giss. Låter intressant så kommer de förmodligen tycka att det är en intressant folk. Dennis. <laughs> Okej. Okay. Eh uh, jag har själv läst eh uh lite Stephen King första gången någonsin. Wow. Uh, The Shining nästa jag. Åh, oh, det var. Eh, uh, ja, riktigt bra. Och så läste jag Pet Cemetery och dyrkgiftgården och medvetet så där är precis. Eh, var det bättre bra också. Eh, och eh visste inte riktigt vad jag skulle. Eh, uh, vad jag trodde att jag skulle tycka om Stephen King, eh uh, misstänkte att jag antagligen skulle tycka det var ganska bra. Att det är liksom jag har sparat på det i många år eh och då blev man alltså lite orolig att han kan inte espran då. Men eh riktigt vad det tjäning han eh, har ni läst tjäning no. har läst och hittat ja. väldigt mycket om den. Ja. Så jag, jag kommer komma nu någon något liksom börja så Steven King böcker, mm. men det är sån där att jag kommer att ta liksom börja från början, så jag börjar med Carrie eh vid det när hans första och sen så liksom jobba framåt. Alltså mm. alltså det är inte så bra när som Det vad jag hört också. Men den han tänkte börja med först, ja. men så jag kände det är kanske bättre att börja med någonting där jag eh, känner till lite grann av story redan och folk säger att den är bra, mm. The Shining. Ja. Den den lever kvar. The Shining med. där är väl en sån här faller i så det där boken och filmen är väldigt annorlunda från ja, varandra. Ja. Och de de är bra på sina sätt. Ja, det är ju ja. för mig också det så här King, jag tycker inte om filmen ja. alls. Han han gjorde ju sin egen film ja. som som inte alls är bra. Eh uh, som någon slags så här ska det vara. Mm och det mm. blev ju då blev det ju jättetydligt att det här funkar jättebra som bok men inte alls på film. Nej. Mm. Så Kubrick gjorde rätt i sina framgångar. Men vad vad så? Ja. Ehm ja. uh, men vi uh, får vi se om jag om jag läser något mer. Eh. Uh, jag kanske försöka med Hans böcker eller eller. Jag tar en lite tid med det så. Eh en eh Iris Kubrick var en um, ja, den var ganska uh, obegriplig mellanåt uh, men eh uh, eh uh, och väldigt märklig eh uh, den den uh, den slutar väldigt konstigt. Eh uh, mm. kan väl lämna det så men eh uh, det är kanske är så. Eh uh, Stephen King gör vissa såna böcker det kan jag kan tänka mig. Eh det utan utan det slutar ju också förvånat jävla konstigt eh mm. uh, på och på ett sätt som de inte tagit med i någon av uh, filmatningarna och Och då kommer dit i boken och läser det så kommer du förstå precis varför. Men det är jättekonstigt. Jag vet inte om jag någonsin kommer läsa det faktiskt, men vi vi får se. Ehm annars har jag läst i DC Comics. Nej, du håller i den då alltså. Ja, men har jag missat några veckor här eller inte orkat. <laughs> eh, de har ju sitt stora eh det är sen än det är i krisis på gång. Är det här är det liksom det här som ska liksom nu verkligen göra slut på det så för alltid? <skratt> Nej, de skulle ju sagt det jag jag får nämna de senaste kastrarna men de de gjorde ju för 5-6 år sen den här eh uh, rebooten av hela universumet så allt gammalt inte skulle betyda någonting. Hur många reboots har de gjort sen senast vi kastade den? <skratt> <skratt> Nej, inga. Men undrar uh, är de med i de här mitt i den här tvåårsprocessen där de ska försöka få tillbaka den här gamla lejen <laughs> från från 60 70. Ja. Ehm och andra fans på gör ja, det gott folk. Elias. Ja. Och de, de de försöker vara väldigt nära om att det här, det här ska vi göra smart. Som som om vi hade nästan <laughs> tänkt på det här från början, men det det har det är så uppenbart att de de det de är jättesvårt för dem att fixa det här. De vill ha båda kontraterterna ska liksom eh ska funka på något sätt den här nya rebooten och den gamla och eh, ja den annan Stålmannen han eh, han merchar på något sätt med sig själv så han har så här två olika minnen och två olika liv så här och eh, det hittills är inte så det är bara Stålmannen som har som har fått utleva det här men man ser lite bara det har fått verka lite när eh, det eh men, är det Men där är lite när de kommer kommer han heller referenser till crisis on infinite earth så faniga ja. ja. så de get de ja så vi får väl är, är, är det någon de viss författare som håller i det övergripande är det typ eh, Grant Morrison ja. eller är det, är det Geoff Johns? Det är Geoff Johns som har skrivit ett han skrev den här rebirth numret från och det, som den som startade det ja exakt men det är en annan sak helt men nu ska han nu i jul frågor det kommer komma fortsättning på det okay. så, så det är han som bestämmer det absoluta greppande. Men sen vet jag inte om de andra författarna har riktigt koll på hur han tänker för det det känns nästan inte så. Himmen himmel håller de med och göra nå liksom vad ska man säga vanliga serier som ja, inte har den här massor vanliga serier som inte har med detta att göra Nej, precis, hela tiden ja. och, och vilket kan vara väldigt märkligt. Eh för rebirth börjar med att World West det vill säga den andra Flash eh mm. som eh eh uh, inte har varit med sedan rebooten. Eh uh, han kommer tillbaka plötsligt. Han har varit i Speed Forceen, varit eh uh, ja. varit uh, då läst nu, Mats. Ja? ja, precis. Ja. Har varit bortglömd. Alla hade glömt honom. Han kommer tillbaka och man kan täcka sig att han borde vara väldigt intresserad av att nysta i varför fan är det <laughs> vad fan händer? Ingen känner igen mig och den här grejen, men Nej. Eftersom de inte får föra den storyn framåt än så det här ska det ut på två. År. Ja men då då ja, jag kämpar bekämpar med bara lite bort med mina Titans kom så här och, och och så pratar lite mer om det. Nej. nej. Och så och så han... ser lite och egentligen ser lite till att det var någonting jag skulle göra. Ja men så nej jag kommer sen... ju på det men och det bara... där är ett nummer att träffa stålmannen. Stålmannen är fortfarande en gammal story. Ja. Nämn dem har tratt in honom ja, ja. och nu de merchaton som men men skit samma men men de de träffar varandra i Westar står det. Och de båda kommer ju ihåg en tid innan den här rebooten så de de var de försöker ändå vad lite uppe där. Det, upp det, det kommer ihåg det fanns en värld innan <går> och står lite så här ja men vi tänker inte på det nu Wally. -E. Det är klart så sen ju. Och sen så det, det är två år kvar till det är det har beskrivit nästa det. Ja, så det är verkligen som att de, de de de det är inte riktigt lagligt i hur de beter sig. Så så du, det här så, så du det är meningsatt mer som att du läser det här för att det ser ut som att titta på ett trångt råk som liksom du kan ja. du kan inte titta bort. Nej, ja, jag vill verkligen veta hur hur du hur de ska lösa det här, men jag är möjligt som du säger. Jag vet att de kommer krafsa rätt in i väggen ja. ja, i slutändan. Okej. Okay. <laughs> ja, ett äh, litet draget där om, om det. Men ähm, vad har ni sett då? Eh äh, filmer eller serier? Jag tror vänta, men jag nämnde det alldeles förr gången när de de flesta filmer jag sett har jag skrivit dem på fjornat. Eh mm. äh, eh äh, jag brukar så. vara lite selektiv med det. Vissa ja. läger upp så så jag har lite att snacka om. Ja, okej. Okay, ja. <laughs> äh, jag jag så ju den här typen senaste var ju den här äh, Dunkirk. Eh äh, och som sagt att den är ju med ett intensiv film med ett intensiv musik eh uh, eh uh, alltså det, det på på det höll jag sätta på mig lite grann om typ uh, vad heter det The Dark Knight att liksom när man hör Joker temat då vet man okej okay, nu kommer någonting hemskt att hända alldeles strax mm. och här är den första samma sak att det är som liksom, när man, man fast här är det så här hela tiden så är det någon sån här musik som säger att nu kommer någonting hemskt att hända alldeles strax och så gör det, det. så ja. men alltså det är ju inte det. men sen så här alltså, alltså den inte så där, det är inte som en skräckfilm att man liksom att man blir helt utmattad när man sett färdfullt utan det är som en krigsfilm att det händer krigs saker i den liksom och folk blir beskjutna och så där men så och det är ju det saker som är obehagliga men det är inte som att det obehagliga händer sig hela tiden, att det är massa med blod som stänker på kameran och nåt sånt där utan eh alltså den är, det är ett bra gjort på något sätt och man kan säkert analysera hur bara jag har kapacitet att göra eh så Jag jag tycker kan riktigt uppintresserat för scen alltså det så här när jag ser thrillers och sånt jag jag vet inte, det, det, det det jag kände inte för scen det, det det är väldigt intressant på det viset att just eftersom det det den är ju så medvetet så att det går emot många av de här som liksom, det finns ju många det finns många filmer om andra världskriget och då föreställer han hur USA räddar världen med tuffa vackra unga män som som Reda Pearl Harbor och så vidare det är det är klassiskt grej en allvarlig <gården> krigsfilm Pearl Harbor är den, den är inte så historiskt korrekt. Han har inte riktigt det. Nej, så det här är det som liksom det utsatts, det för det här handlar om det här vet om amerikaner, han har engelsmän och det handlar om hur hon förlorar. Eh så det, låter, det är lite åt det sättet faktiskt inte så här för just för att gå in mot. Och det, och och och det här hamnar i sånt man ser aldrig tyskarna. Alltså man bara man bara ser man blir tom för de här liksom skott som skjuter mot dem i Dan Kirk. Ja, det som någon de, i inledningen om men inte drägs spoilat, men det, är ingen spoiler, det är i början av filmen liksom han springer medan gatorna är de helt tomma. Men det men det kommer skott flygande som utåt, men han mm. ser det tyska och och så får man ju se deras flygplan när de kommer sen under fem års gångar anfaller de på stranden. Men man får väl se den tyska piloterna utan mm. de är liksom som att spök. Alltså och det är ju obehagligt på sitt sätt att man ser aldrig för igenom bara ser deras skott komma mm. flygande. Mm. Så det det är ju intressant. Det är många saker som där som vet en går mot de här andra världskrigskrigarna eh vilket det finns många av av ja, Julia. Så ja, det var det senaste filmen jag har sett eh uh, som jag kan dra mig till mitt med. Det. Senaste filmen jag såg var The Dark Tower på tal om Stephen King. Mm. Det var ja, man så bra. Nej. Den är inte ens 90 minuter lång. Eh uh, och, och det, ja, det fanns en tid då det hade varit vanliga längder på en film, men den den ja, det är det, det reversed the billboard, jag fick. Ja, men verkligen, jag tyckte inte illa om den som sådant för. Ja, men Idris Elba spelar den typen av personen och Idris Elba är bra. Mm. Maisy McKenna Hughes spelar skurken och han är, han var tydligen varit bra i hemlighet länge. Jag tyckte han var bra liksom. Men den är rätt intressant filmen. Det det är som liksom den westernbasala superhjälte origin filmen liksom vilket jag tror är meningen men problemet är att det är också helt ointeressant. Alltså är det original som det slutar med att det kommer på man flera filmer eller <laughs> jag, jag misstänkte det jag gissade det men jag trodde inte det kommer det för att så här en en vän till mig som var med så den han sa att det här är inte en adaptation utav böckerna mm. utan det här är en omdraget nu vet inte hur många böcker det men säg att det är sex böcker mm. då är det här det är sju ja, okay. yeah. men den berättar ändå origin historien som jag man för antar att Bogett gör. Ja. Eh uh. uh, och han menar på att om då läst böckerna och läst förstått budskapet i böckerna så är det så så hajjar man vad det är de gör här yeah. med den här delen. Jag fattar inte. Ja. Uh. Det var mer ett ointressant. Men det story, det det, liksom. det är ett intressant koncept att de, att man skulle kunna göra en film som är en uppföljare till en bokserie istället för en adaption av. En, liksom. Ja men ja, alltså ja det det är det ju men det alltså det jag har inte vetat det mm. överhuvudtaget för att det presenteras ju inte så äh, alls liksom. Jag visste ju bara det för att min kompis valde att se det så. Jag vet inte ens om det är uttryckligen är så. Liksom. Mm. Så nej det har inte mycket att säga om den kan man säga. Det jag däremot så har jag sett på <coughs> The Queen Peaks. Nej jag Twin Peaks har jag tittat på. Jag vet inte mm. om någon någon av er har intresse för ah. Twin Peaks. Jag har, jag har tittat igenom hela gamla TV-serien en gång i tiden två det eh. var det men eh. ja det har jag faktiskt inte har gjort. Nej. Jag såg eh, stora delar av säsong 2 men tröttnade till slut. Jag okay. tyckte nu har den här serien försvunnit upp i sin egen värld helt för sig. Du begär ändå in på liksom den nya då, utan att du, titta på. Ja så då var vi täng som började titta på på det nya och jag blev jag var jag blev såld direkt alltså det det Du kunde liksom, det, det, du kunde hänga med i handlingen med ja, utan problem ja. mm. utan problem enda var att de fick berätta vad som hade hänt precis i sista avsnittet mm. för det är ju väldigt viktigt liksom. Ja. Och sen uh, så den här filmen uh, Fire Firewalk with det. me Nej. precis. Men men den nya serien jag tycker jag när jag ser och nu ska jag tillägga jag har inte sett de allra sista avsnitten men jag har sett eh, nästan alla av den nya serien. Jag ska prata om sista men men jag tycker jag tycker den är riktigt bra. Eh jättejättebra. Hur hur hur David Lynch är den jätte David Lynch. -ing. Ja. Alltså det är verkligen det är så tydligt att ingen har försett stoppar honom här i den här serien. Alltså det det är, för det var ju bråk om att äh, när den skulle göras. Han hoppade ju av. Ja eh det säger så att han inte fick det är en sån då då var det bara studion som kom till honom så här vi vill vill att du ska göra mer i tempot. Det var det, det hall som sa att jag vill det, göra det, det. Det vet jag inte. Det vet jag inte men det blir ju konflikt med studion för mm. att studion vill att den skulle vara säg 12 avsnitt lång eller vad mm. det, men han vill att den skulle vara 15 mm. eller vad jag minns det ut. Det är så här. Och det så här han, han vann ju till slut för att mm. han hotade med att inte göra det alls som inte mm. studion gav sig och mm. då gav sig studion. Och jag kan sätta det här i avsnitt som är så jävla tydligt att det här måste ju vara ett avsnitt som studion inte vill att han skulle göra. Eh <laughs> uh, och alltså där vi tittade vi var ett gäng som hade rätt bra koll på Twin Peaks och det har jag även om jag inte sett klart den andra säsongen som har husa koll på Twin Peaks och i alla fall koll på Lynch. Mm. Och ett gäng som inte hade koll på Lynch mm. och inte Twin Peaks. Så jag, det det det gick och sickarna gick isär på vissa avsnitt mm. där där det ett avsnitt som kallas för jag tror det har kallas för TV-historia. Det är avsnittet som kom och de många av dem vi tittar på ju gick ju därifrån sura i princip. Vad är det här för skit gör precis med det att 50 minuter att titta på vad är det här för förståelse trans. Mm. Medan jag och många andra sa det här är helt magiskt. Mm. Det här är helt fantastiskt. Eh äh, och jag tror man måste ställa in sig i Lynch hjärnan för att sitta och se det. Men jag det är roligt och spännande och snyggt. Skådespeleriet är fantastiskt och precis så där awkward som det bara är bler med Lynch. Liksom. Mm. Eh jag rekommenderade vart. Eh jag, jag reflekterar över det också att utehand pratar man att Lynch grälade då med studion eller mm. det kan ha varit att för det var väl det som hände med det gamla Trump Peak så mm, liksom. Exakt, att, exakt. Det är exakt. Exakt. Det var därför det liksom slutade som det slutade därför att det var väl sånt att han bjöd in detta att det skulle pågå i all evighet att de mm. det var alldeles skulle hitta mördare. Exakt. Och och det kan man väl säga som så här att det jag får inte intrycket av att den här nya säsongen säsong 3 har något intresse av att förklara nonke men ja. egentligen utan man får det man förstå ut med att man så här vart vart vart annat avsnitt så får man en liten så här slut förklaring. Ja. Men det är inte det som jag man fortsätter att titta man, man fortsätter titta för att karaktärerna är så väldigt over the top liksom och väldigt märkliga mm. eh, och och spelet är så bra liksom. Mm. Mm. Mm. Eh uh, ja jag jag uh, ja jag vet inte om jag har sett någon film. Eh uh, det var jättenig händer sen en film sen fast kanske någon gammal västern eller. Men jag tittade på en dokumentärserie om första världskriget. Ah, okej. Eh så ja, okej, okay. så så var det grejen. Ja. Det har varit så många karlar på för första världskriget. Nej, det är inte så. <snittet> så i, om man ska ranka världskriget <snittet> så <snittet> <snittet> <skratt> tycker inte man ska det. Nej, jag ska inte. Jag står för tredje, men ja. Det kommer att bli en hit när han säger det. Är ja. säker på. Men det var väldigt bra. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Heter det kanske Battle of the First World War eller någonting? Det är BBC. The Great War eller vad? Ja, den kan hetta det. När BBC eh uh, produktion från 60-talet. Kanske från 1962. Okej, jag vet. Eh, uh, men det, det finns inget sätt att sanera på det. Eh, <laughs> uh, jag jag tänker att ta reda på. Det. Vi, vi säger att det var på 62, ja. men det var säkert på, tänkte jag. Eh och nej eh, men den var väldigt bra den är bara gjord med eh filmklipp eh, och en berättare och intervjuer eh mm. från eh, och, och film så att eh, jättesnyggt om man jämför med hur många av dokumentärer kan kan vara eh, som modernare modernare intäktning. Eh så toppen annars har jag tittat lite på eh Jag blir väldigt långsamt med att titta på Clone Wars serien. Ehm, <laughs> så gör det alltså. Ja, jag är, det är någonstans slutet av säsong 2 nu tror jag. Ah, för fan, du har du. Jag ja, säger det det värsta är över. Ja, det det, det, det, det blir aldrig bra. <laughs> men det värsta är över. Jag jag har fått för mig att jag ska jag ska titta lite mer av på kring kring produktioner från Stavås. Det har det är ju inte man måste vara väldigt selektiv med egentligen. <laughs> ja, absolut. Och eh eh så, så jag började titta lite på Klamor och så känner, nej det här var inte bra. <laughs> så så Skype lite med regeln sån ja. så, så sa det att det blir bättre. <laughs> det, det det blir lite bättre sen. Du ska så bara stå ut. Så du, du litar på honom med det att så ja det är för snart Ja, ja men de första, de första två säsonger Men det är Sen å andra sidan Det är ju så är det Men nästan alla Star Trek-serier också Får liksom. ja. man stå ut med två säsonger Ja i princip mög Och sen så blir det Tyvärr blir Clone Wars aldrig bra Nej ja ja Det blir marginellt bättre Men ja. Ibland, i det. ibland om, jag, om jag verkligen är I, i, i rätt mindset Och Och det är ett lite bättre avsnitt Så kan jag ändå sitta och vara Ja jag har rätt så Haha, det var ju goda 20 minuter liksom. Jag, jag kunde gjort något bättre men det var det var inte så farligt. Men då måste jag fråga, vad tycker du om Asoka Tano? Eh, den här lilla flickan. Ja, inte så mycket egentligen. Hon är liksom mest den störiga karaktären just nu liksom, men eh hon blev hon blev bättre. Ja. Hugo hade sagt också. Men <laughs> Vi får Vi ser att jag måste öpple <laughs> på den van. <laughs> ja, jag vet inte alls hur mycket på henne vet tycker så här samspelet mellan Anakin och henne är mm. ganska så tradigt hittills. Eh men om det blir bättre så kanske det blir bättre. Ja, ah, det Nej, okej. Eh det är ju vi får se hur det ser ut. Det var hur var man växelse pååt lite så, tardigt, så det, liksom. Okej, okay, jag ska inte vi får vi hasta vidare till till speleri liksom. Mm. Har någon ställt något det tar upp mig. Nej, eh. jag vet inte hur jag ska börja med det. Ja, precis, det är mycket på det. Eh, ja, alltså jag det det det spelet jag håller på med just nu, det heter ni kanske har hört om det. Eh, väntar man ut det är det här hur tar man fast fadsanadu? Faxanadu. Det står FA. Sanadu som som den härliga svenska stavelsen. Sanadu, Nej. faxanadu. Och anledningen till att det heter det här det är för att det kommer ett spel för väldigt länge sedan som hette Sanadu, alltså med X där Nej. då. Och sen så gör de då ett, ett en ett, en en uppföljare till det som var till eh Nintendo till Nintendo då lite alltså är det som heter i Japan Famicom alltså ah. Famicom Xanadu mm. Faxanadu. Så det så ja, det är det då måste det vara Faxanadu. Faxanadu. Fa ja. ja. Men sen sån här liksom gavs ut i, i USA och så där och resten av världen då visste vi inte på den tiden att varför det hette så så det var många som kallar för Faxanadu. Eh ah. eller något liknande för mm. de visste inte vad det, vad det betydde liksom Fax Faxanadu att hålla mig som faxmaskinerna. Eh, fax ja. Så det var inte det jag tänkte men nej, nej, nej jag tänkte ja, jag jag man kan få att tänka på annat också men det eh, knulla. Ja, Fuck. Ja, jo exakt men jag, det här låter om det ja, faktiskt. Jag är ju taggad att den här kasten på POITUS har öppnat. Vi inte ha något skidor om den här. Nej, precis. Kommer ja, de ta bort? Oss. Då får vi leta upp den här biten och blipa där. Ja, du vet jag att jag alltid gör. Ja. Så, så. Så, så det här spelet heter Insandu. Mm. 31 35. <laughs> är upp det upptäckte alla. Det, det är ingen det är ingen som typ allis som är det är inte så. Liksom. Ja, och det är väl det mest intressanta med det spelet. Nej, eh, eh alltså det är det är ju typ ett eh, såna ja, ser du ser du scrollande typ action typ om du har spelat spelat typ uh, Zelda 2 eller eh uh, Castlevania 2, alltså det är liksom man man eller till och med Metroiden och såna här att man man är, man är liksom en kille som kom Stora är att han kommer hem till sin stad efter att ha varit och rest och så upptäcker han att staden blir invaderad av monster och så måste han då eh åka runt mellan grund mellan städer och liksom ta reda på att hitta och hitta slutbossarna och så där då och så kan man få prata i stad och köpa bättre utrustning och ja ganska standard så där och mm. men det är ganska bra musik eh, ganska intressant grafik och det det är förvånansvärt bra översatt eh till engelska för att vara ett spel från den här tiden får Och det är som för de milgar som bor i städerna de ger ju ingångar de ger ju ledtrådar för liksom bara man ska gå här mest och de ledtrådarna är faktiskt förståeliga. Det finns för vissa andra spel såna här tiden där mm. där, det, där de kunde säga saker som inte man förstod alls vad de menade. Eh uh, så på det sättet är det ju bra. Men jag har fått sitta egentligen bara precis börjat spela det, så jag kan inte säga så mycket mer om det. Eh uh, och jag, jag kan säga att jag har inte spelat spelet innan eller har jag har spelat Sanadu eh uh, det gamla spelet eh uh, med ett eh, beskrivet japanskt autospel och jag kommer att skriva ett längre vlogginlägg om det och om de olika problemen jag hade med spelet. Så look forward till det. Okej. Okej. Jag har faktiskt inte spelat åt för jättelänge. Mm -hmm. Jag kan inte jag kan faktiskt inte. alltså det, det är det möjlighet att jag har så att någon om om Galactic Battlegrounds eller så där men det har jag pratat om så jävla mycket det här om Markas så. Jag, men du ska köpa. Köpa jag ska köpa ett PS4. Jag ska köpa ett PS4 och det är uttryckligen för att spela Star Wars Battlefront 2. Ja, det nya. Ja, precis. Så det var ju gamla Star Wars Battlefront 2 var ju en gång mitt favoritspel, men nu är det alltså det nya som gäller. Eh ja. jag läste boken som ska presentera huvudpersonerna jag tycker väldigt mycket om den så jag är ju faktiskt väldigt, väldigt taggad. Det finns ju en singelkampanj i det här. Men det är ju liksom jag det är ju helt mörs i ja, toppen. Det mm. tänkte bara mm. komma hitta på något sånt. Ja, precis. precis. Jag tror det är inte för jag tror de det inte folk har nåt sagt att inte fan singel för det kan fan det första att det är ju helt fänt. Så måste man bara spela med noobs på nätet då eller rätta sagt riktiga ordentliga spelare <laughs> som måste spela med mig alltså en noob ja, eh. Uh, Nej, mm. för det var jag inte så vidt intresserad av alls. Jag jag började spela själv när i min källare eh mm. där det ljuset aldrig kan nå du, mig. Det det är Star Wars spel. Jo, ja, precis. Star Wars-nörda, precis. Nej, men så jag jag jag blev jättetaggad och faktiskt därför ska jag skaffa mig en PS4. Men jag har återkomma på nästa. Okay, men men skulle kunna tänka tror att det skulle kunna bli så att det spela singelspelarkampanj och på det viset så grida någonstans över i ett flerspela online sen. Men jag är helt helt ointresserad av att spela online. Jag kommer att jag prova det online version av Jedi Outcast. Ah. Eh och, och tyckte så jäkla illa om det. Eh jag förstår inte. Jag förstår inte poängen. Så nu ska, misstänker jag misstänker att det här är bättre. Mm. Men mm. så vi ska inte besöka Dreamhack eller någonting så där. Nej. Nej, det att jag Vi kan fan få åka till Dreamhack hela hela kvällen från Dreamhack eh, <laughs> markeras på Google. <laughs> jag bara sära tjurarna jämlade. Nej. Han har alltid inget vi ska göra. Kolla, <laughs> ja, han är på. Ja, han har fått han på bävan. Vad gamla bävan. Jag sa inte gå med i den. nu kommer alla vadista bar bara. Nej, tack säger han. 3615. Ja, nej. <laughs> nej, vi låter bävan få vara kvar. Yes. Okej, okay. uh, yeah. <laughs> jag bara lite snabbt nämna jag har spelat Ocean's Time. Jo, ja. Eh det var 64, år, inte den där remaken. Ja. Eh ja. uh, och uh, jag har, jag har spelat det för länge sen men klarar aldrig det då. Sen gjorde jag det. Och klar så här klarade vattentemplet på egen hand utan att kolla på en watch. Nej, jag hade jag hade helt en watch. Ja. ja. Nej det var inte, jag, jag spelade inte för att för utmaningen på så ja. sätt kände jag uh, utan mer för att jag ville, uh, ja, vill spela igenom uh, det och det var faktiskt ett riktigt bra spel jag, för jag kommer ihåg det från första gången jag spelade som att nej alla gillar det här, jag verkar inte gilla det här jävla skit men det får fel på alla andra ja. men sen har jag gick mm. upp för mig att jag får bege den en fan still och uh, nu var det bara men vet inte om det är någon i vem var vad som gör att man ibland inte mm. tycker om ett spel. Det är inte första gången det händer att jag det kanske fått för för mig ett spel är dåligt så och, och slutar spela det och sen tar upp det och tycker det är riktigt bra. Det får varit mycket hype ju då när du spelar. Nej, för det var ändå det ändring som 10 år i ah, efter okay, år. Sant, ja. Ja. jag kom ut då förstås. Det ökar bara för som när när Donkey Kong 64, vet du, jag var ett jättefan av Donkey Kong Country-spel på på Super Nintendo och så dock och jag tyckte inte alls om dock 66 för jag tyckte det var liksom det kändes klumpigt och inte alls kul liksom. Mm. Och sen mm. lång senast spelade jag. Absolut. Eh mm. uh, men så långt lång senast bara provade det igen och älskade det. Eh mm. uh, jag förstår inte vad det var som gjorde att jag inte gillade förstås åggen. Eh uh, jag spelade men det är nu det är nu samma. Nej och ja, det är det är inte ovanligt att kast då. Jag har hört på andra kasta eller polda om um, folk som spelar att när de eh att det har kan varit fenomen som eh många upplever. Mm. Så det har det beror på vad man heter inte. Jag jag är med av den här passionen som liksom oavsett hur man tycker om en spelare eller inte så är det så nej, när jag har börjat spela det här då ska jag spela det färdigt <laughs> oavsett vilket. Ja, så kan också ja, ja alltså, det, var där, okay, det, var bara, det var det. Var, det var det. Det vill säga att spela färdigt sen har du någonting ja, till exempel. Okay. <laughs> ja. ja. Nej, men det är bara ehm um, jag, jag har tänkt att vi spelar Jenssons favoritsånger klart. Det har jag längtat, ska ja. jag säga, hade För, förra kasten. Så då kom vi ju på att vi alla hade favoritlåtar från det årtalet. Ja. Mm. Men jag har grävt lite djupare och insett att eh, det här är nog något vi tycker är lite bättre. Så jag hittat tiden har vi alla våra egentliga favoritlåtar från 1960. Ja, jag vill inte säga förra kasten, det kändes fel liksom, men ja. men det här är det här som kommer komma nu. Det är min favoritlåt. Ja. Okej. Okay. Ta med med med lyssnarna <laughs> då. Eh nu kör vi. Ja, förr i tiden i Hälsingland så slogs man ju med knivar Men tiden är förbi, man med varann är i längre kivar Det är nu bara rykten som sen gammal sitter kvar Så lyd mitt råd om du vill ha ett riktigt svar Då ska du dra ända, ända in i Hälsingland Där finns det skogar och berg och även människor med färg Då vill du viska en öring eller lax ibland Så ska du dra, ja, ända in i Hälsingland Ett uttryck har man hört att nu ska Helsingblodet svalla Men Helsingblodet svallar inte mera än på alla Det kan du kontrollera om du offrar lite tid Och vill du ha semester ut i lugn och frid Då ska du dra ända, ända in i Helsingland Där finns det skogar och berg Och även människor med färg Och vill det friska en öring eller en axibland Så ska du dra ända in i Helsingland I Helsingland finns horna blika kända är som flintan de har ju snoddas lil pås ere kust och dels på flintan i Helsingland man spelar kugg ner och är glad av ringi om du och dig till lika danne kan bli jag nu ska dra en ve en hem i Helsingland det finns det skogar och berg och även och en liten färja vill du fiska eller gilla lax i land så ska du dra gejtra Johälsingland ja, det vill jag alla varmt rekommendera i gamla uttryck inte längre fantisera om gott att göra besöka traktarna kring Hjälpsöckna till mig du kommer efteråt och säger tack det ska jag dra en vänta in i Helsingland det finns det skogar och berg och även en liten sjö där jag man fiska en eller ren lapslibland man dra jag enda in i Helsingland jag vill ska dra en vänta in i Helsingland det finns det skogar och berg og kadro jag enda in i Helsingland. Ja, det var en tror skogman. Två jag jag är jävligt höjd här ska jag säga. Helsingland. Ja, jag är väldigt väldigt där. Mm. Det det här är min absoluta favoritlåt. Mm. Kan kan du förstå att det finns folk som kanske inte har någon som favoritlåt? Nej. Ja. Och faktum är att de som inte gör det kan dra enda in i Helsingland ja. faktiskt. Ja, okej. Okay, ja. ja. Ett fint Helsingland. Nej kredsar. Ja, det är, jag jag tycker inte man ska Nej. Nej. Nej. Vi går Okej, vidare, vi kommer hit här. Ja. Nu ja. ja, <laughs> har vi kommit fram till punkten där vi börjar prata om örtalet som Vilken år då nu? Ja. 1962. Ja, ja, jag är visst att 1963. Nej. Ja. Då får du göra. Ja, nej. Det skjems det kanske inte ska liksom dra. Det känns som att Det, det här... hände ju på riktigt då. Kan... Ja, precis. Oss kanske. Ja. Och har hänt mig säga vad så ja, ja. Okay. Men det här okej men här har jag hållit fått rätt ja, ja. på nu jag är ganska säker på till 1962 annars så blir det vi som klippare på det efterhand. Men eh äh, saker som händer detta år åt eh äh, jag tänkte bara rabbla upp några här ja. Eh äh, sätta oss lite i tiden. Ja ja ja. Kanske mest kända Kuba krisen. Mm. Det på gick mellan äh, USA och Sovjet och Sovjet byggde byggde ja. Men säger baser på ja. Kuba. Världen har nästan på ett gunder ungefär. Väldigt nära tredje klätt kriget. Ja. Gejer folk. I Grisbukten. Nej, äh, det var innan. Det var sen Okinawa. Det fanns förut att de inte har något överhängande kära uppe på Knut. Ja, nej. precis. Ehm um, i Sverige deras grundskolan upp i någon mellan och högstadiet. Ja. Mm. Hade det någon liksom reell effekt så där bara varit men jag antar att man, eh, ja, det har antagits man anpassa läroplanerna Jag vet ja, det bara ja, vad det redan sen tidigare 1:an, 2:an, 3:an och så där. Jag tror det var det. Var det men jag känner med som en pappersgrej liksom att, okay, nu, du delar ut, så okej, då då det så det är 1:an, 2:an, 3:an i det här ja. Jag, jag tror jag inte vi jag... ska dissa Nej. den här skolreformen. <laughs> Nej, jag, jag är inte rund. Jag jag är ju en expert på skolor och reformer och så där <laughs> så att Jag var jag jag kan inte så mycket mer om Nej. just den punkten. Jag tänkte egentligen mest bara den med en väldigt snabb att gå vidare på. Okay, vi Men mm. jag gör vad det. Pratar lite mer om det, det sen. Det. det sen. Det är för sen. Då <laughs> har <laughs> ja, jag stopp. Hej Lars hörna på mig. Jaha ja. Eh det händer en del i rummen. Ja, det gör det. Eh det kan jättet ju... mycket bland annat. Ja, det, är det. du har alltså det. Ja, alltså liksom rymdloppet hade ju kommit igång några scenarion sedan och liksom ryssarna hade ju skickat upp människor, en hund först och sedan människor och lite annat grejer i rymden. Eh och som nu så började liksom USA liksom komma liksom för, försöka göra samma saker som ryssarna redan har gjort så att eh i år så John Glenn blev den första amerikanen att gå upp i omloppsbanan runt jorden. Eh de alltså de hade skickat upp folk Eh nu det här podcast eh så ni kan inte se vad jag gör här men de hade skjutit upp folk som gick upp och sedan ner igen. Mm. Men det här var ju som liksom upp och sedan viga sig omloppsbanan runt. Just det. Eh mm. så det var ju som liksom ett, ett framsteg på det viset liksom. och eh, men vi vi kan vi måste komma lite mer till rummen ja, lite senare här så kan vi gå in mer på just det ja, där. Tack, javisst. Ehm tre fångar från Alcatraz eh lyckas rymma och kanske eh, överleva kamp ja, då. Frank Morris Jon Anglin och Clarence Anglin. Eh uh, ja, de hade ja, de gjorde någon slags båt utav uh, typ ringrockar eller någonting i den tiden. Ja, precis. Så medpassas tog upp det här och försökte testa och bygga båt på samma ja. sätt. Uh, och ja, de man kan... de säger väl att ja kan kan har gått från de dog nog. Man, man har inte hört av dem sedan dess liksom. Man har inte hört av dem sedan. Men, sedan. Det, det känns som att det kan vara någon konspirationstänk som att ja, ja det var jag jag jag, jag träffade dem sen 2 eh, veckor sen på ett fik liksom och, mm. och sen andra sidan alltså om de blev källs fri så hade de ju varit smarta i att vi vet ja. görans att vi inte skulle höra av dem igen. Ja, ja. precis. Men det känns som att en så både någon borde ha Uh, nån info I'm ja. not to believe no. Ja, absolut och eh det finns ju en, en bra film om den. Yeah. Escape from Alcatraz. Uh, Så ja. kan ja. ni regenerera om den. eh baserade vi nå fotbolls VM vi vann med varje år 1996 i Chile. Jaha. Eh de vann över Tjeckoslovakien i finalen. Ja. Positionerna i olagligt i Sverige och det är säkert på det? att det var det ja för det fick jag för det var det inte många år sedan som de, som de gjorde det olaget med sex köp kanske en en ja för del av det som Alltså ja. det, det är ju långt sedan så delar de upp lagen så att det inte blir ja. att sälja med del av laget och köpa ja. det säga, så att man inte kan sätta så, de frustrera det funkar. Jag, jag jag frågade dem mest inte för ingen av dem men eh har fått en kompis. Nej jag får nej nej jag frågade mest för att jag jag jag kommer ihåg att när jag lyssnat på rally ett program åt rally ett år där de hade någon sorts nyhets nyhetskrönika eller nyhetsavslutningsprogram saker som liksom, det här är det sista året där man får ut och köpa sex. Och så hade de som här som de kallade sista sista natten med gänga. Ehm Ja men då då är det förmodligen det när de delar upp lagen. Eh mm. och det blev det var ju en stor grej därmed att i och med att det då inte längre var olagligt att tavla på säll och bara oroliga att köpa. Mm. Det var det någon någon kvinna som bakgrundsduellat som gjorde en jättegrej i TV3 och att hon ville betala skatt för sitt jobb. Eh mm. uh, och jag tror till slutarna att faktiskt fick lov att betala skatt och hon blev känd som skattsbetalare. Mm. Ja. Ja. Eh okej, kanske kanske är osanningar jag, jag får mer hem men mm. då skulle jag på Wikipedia. Ehm um. En massa länder blev självständiga det år och det är, ni kan ju gissa från från vilka de blev självständiga det är antingen Togo eller Frankrike och Belgien. Mm. Eh Rwanda, Eritrea, Togo, Ny Maika, eh Samoa, Trinidad och Tobago, Uganda. Ja, färdigt. Det mm? gick det för dem sen liksom. Nej, <laughs> äh, jag tror det går bra. Är det gången bra? Ja. Eh Faraglund eh har uppe med sån TV. Och det hade premier nu igen för inte så länge sedan. Eller? Ja, det har ju kommit en ny tappning nu. Ja, har du sett det nya? Eller? Det är en väntning med mig i det. Uh, men jag har inte tittat på det faktiskt. Tyvärr. Jag har däremot fått höra att det är för många som gnäller att det är. Och, nu är det, och det är för larvigt. Och Christian Lycke är en alldeles för larvig programledare. Och det är någonstans som lägger jag det i facket. Det är... Så är det inte, men tycker jag när det är. <laughs> Även om jag inte sett det själv. Ja. Eh, svenska folket luras att eh hängan i dansstol på fan på TV:t på tro på TV:t. Men det var det ett prank, det var det. Ja, det var det det var så stajet. Det var första filmen att han trodde skjent. Och det och det var grejen där var det ett han som gjorde det. Och han var ju en sån här programledare för någon sån här teknikprogram som alltid var väldigt seriös och som mm. alltid liksom nice. sa sa rätt äh, saker där så att var, alla litade på honom naturligtvis. Men ja. var ingen allin inte lita på honom. Så folk och, och, och också kanske så här med förändrat folk lite i vad folk sa på TV. Jo precis, det har man förändrat av sig nu. Det, är det, är det. Vi ska vi ju ligga på TV liksom. Ja, ja min min jag vet min mamma ju det för <går> <gård> annat. Eh, uh, men Monroe dör. Mm. Svenskttoppen har tre mer. Jaha. Eh, uh, så har vi en hockey med guld. Det hör mig kanske in på. Ja, in i mig så det är det låter så alltså ja, så konstigt. Ja, ja det, men det det är ju han det är ju. Det är mm, ju. Ja, jo men det, det det låter inte som hela på sätt. det sättet. Det är det är så hela låter men han exalterar. Ja, ja. Den dialekt han har då han kommer. Äh, men, på, men... Jag tror man, man lyssnar på hela jag förlåtar så tror han det blir lite enklare att förstå. Sen har han ju varje mål som liksom gör som det hela liksom. Man! normal normal normal eh uh, det fanns en massa framtidsartister i mm. så här jag vet inte så mycket det här året men uh... <laughs> nej man blir vad ska man veta då ju ja men eh uh, Lisa Marklund, Jim Carrey, hur du får styra Jim Carrey kan vara lite spex i det här då liksom kanske Anne Grenwald, Axel Rose ganska långsamt sådär. Steve Irwin, John Stewart, Bon Jovi, Sher Crow, Tom Cruise, Gunther god i god stunden. West is knipes där med oh, oh, oh. mer. Och kan ju hållet. Det är en gammal gammal hjälbon. Och är Nils Borg där. Ja. Ja. Ja. Nån mer känd som föddes. Du hade nån mer? Ja, jag hade ja, jag hade Richard Roxburgh som jag tog med bara för att jag ansåg att han hade lite sån nördvärde för han har spelat drackna i den fantastiska filmen om Van Helsing. Fantastiskt mm. men jag fruktansvärda filmen men helt. Eh mm. uh, han spelar över något något tandmagiskt. Han han han har en scen vid där minstar han förklarar att som Drakula kan höra folks hjärtslag och han brukar dansa till deras hjärtslag mm. och så gör mm. han en liten hjulsfull dans. Eh och alltså fylles 22 är ju mannen med det magiska namnet Krefflodollar som är en evangelist uh, pastor i Israel som Helt, helt utan att skämmas kan ställa sig för uppfattande tv-skärm Och be tittarna att skicka pengar till honom Så att hans kyrka kan köpa ett eget jetflygplan Och det är ju logiskt för då kan de flyga till himlen, till Gud Ja fast det är inte det han säger Utan det han säger är att den här andra kyrkan har ett flygplan Så nu måste vi också ha ett flygplan ja. Och jag vet inte om det är han eller om det är någon av hans lika Som till slut fick ett flygplan Och sen gick ut till sina tittare på allvar och sa Nu behöver vi ett till. Det eller så ska jag nu behöver vi ett större. <laughs> ja, jo men det tror jag. Jag tror det är antitt att det skulle vara större. Eh, mm. uh, men jag bara det som bak instagram för jag ska hitta ett annat namn än just Krefflor Dollar. Eh uh, Så så det är ju som liksom familjen Dollar uh, i många generationer. The Dollars. Eh uh, Richy Rich yeah. Hood Dollar. Ja. Eh yeah. bara uh, <laughs> lilla Krefflor. Lilla Krefflor. Vad ska vad ska vara sån hettan den här? Det, det är det som är mysigt. Är det segt eller något eller? Nej, jag menade nej, nere på sidan har vi en har vi skrivit en fan heter det? Mjölk, lippa, russin, film, drive. Ja, eh ja, uh, har ju det det är ju ni är ju dessa redan nånting. Det känns alla... alla alla ni som uh, heter kräftno. Eh Ja, eller ismetodolla eller dolla <laughs> eller Ni kan skriva in till oss. Ja. Vi kommer sa och säga hur hemska vi. Är. Ja, så kommer vi bli vår sekt. Nästa cast. Ja. Yeah. Ehm uh, och eh äh, biter så väl uh, lite på gång. Lite, lite på gång var det väl. alltså det första första singeln Love Me Do kom uh, 62. Eh uh, de men de var inte riktigt det band som de så att säga skulle komma att bli. Det är 63 som som uh, de slog igenom äntligen. Eh uh, så... Love Me Do som låt. Ja nej, alltså Love Me Do som låt är ju eh uh, precis så mycket av det tidiga de skrev uh, helt meningslöst egentligen alltså love, love me det betyder ju knappt någonting liksom. Eh mm. uh, och sen på en intervju med med Jonas Martin där som producent uh, att första gången de skrev en låt som inte handlade om love me eller you mm. var goa liksom om det var 65 liksom just mm. <laughs> det så den första låten som vi och uh, det, någonstans någonstans får man ge dem att det hade var väldigt tidiga nya försök. Det var hoppiga, simpla låtar liksom som CD CD men jag skulle leda in i mer avancerad. Så jag vet av många vänner som är glada i Beatles, jag är själv jätteglad i Beatles, men som var väljer att låta bli och lyssna på allting fram till liksom innan 60-talet. Jag gör redan hjälp liksom för att jag tycker att det är rätt ointressant. Mm. Däremot så vi så <kör> har sätter de en annan låt Beatles det året som är de inte äger rättigheten var till. Eh, men de brukar dyka upp och ha samlingsplattor, 60-tals samlingsplattor. Eh, The Beatles, ja, de håller i hårt på sina rättigheter. Michael Jackson gjorde denna härna hägdelag åt nu med McCartney. Och Joker ordnar det, men eh de gjorde My Bonnie med tillsammans med Tony Sheridan och under namnet Tony Sheridan and the Beat Brothers släppte de My Bonnie. Och den eh, det är en bitslåt som är lättare att ta på, för den får köra då. Hur hur för men så är det är som tänkte så här och som vi kommer alla ihåg Tony Sheridan. Det det där den här stora uh, musikaliska grejen. Nej, jag tror faktiskt det var liksom ja, så gammalt. Det drev man av filmen tror jag. Men uh, nej men så, men då var de de var ju, de var, ju, de var, ju, de var ju väldigt tidiga liksom. Eh uh, och den här singeln som släpptes eh om jag inte minns helt fel så att det inte är Ringo som spelar på det på Ringo var ju den sista medlem att komma med. De uh, när de spelade i Tyskland uh, 61 62 så var de George, John Paul och Clifford the Peet bäst, men Peet bäst var lite slarvig och tyckte de andra, han dök upp riktigt upp när på spelningarna och så där. Eh, så de ville inte ha honom i bandet sen när de befäste sig som band utan de ville ha eh Richard Starkey eller Lingo Starr som hade spelat i ett annat band, Rory Storm and the Hurricanes. Och han hade fått jobba in för Peet bäst ett par gånger och de tyckte om honom så de också kan vi inte få honom istället. Och då Bad om deras manager, Brian Epstein Sparka Pete Best Något som han, som jag har stått fortfarande Är vansinnigt bitter över Vilket, alltså man kan ju, yeah. mm. ja man, nej, med, det, ta det, med tanke på att det gick sedan så... I intervjuer och sånt, han sitter i sitt bageri Någonstans i Liverpool Och uh, påpekar att om de bara hade sagt till mig Så hade jag skärpt mig, men det gjorde de inte De bara kickade ut mig så ja, jag har begripit att han är bitor. Eh, mm. det mm. är äh, ett bra bakeri, jag då, jag har ingen aning. Eh, äh, men ja, vi kanske mycket på goda besökare. Det vi vi kan ju vi, vi rekommenderar det så får han lite ja. kommer lite folk till. Ja. Men han eh äh, eh äh, men det, det samtidigt som Ringborg skulle stoppa sin så hade producenten George Martin tagit en annan trummis. Så att förmodligen är det så var den här singeln, den första singeln så är det DRINGOR som trummar. I alla andra versioner av låten på skivorna så att säga DRINGOR. Men i på singeln är det i direkt eh vikten där inga är överhuvudtaget mm. intressant att trumgrejer i love me do så mm. det finns liksom inget och det det och det är som tack inte som att man kan höra Nej alltså, precis. Jag hade det, det, här, det som typiskt ringo trumming det där. Det var ju liksom man ska man ska ge ringo det uh, sättet de spelar på sättet de turnerar på sättet de gör sina låtar på lämnade nästan aldrig föremål för trummisarna att göra något annat än att bara hålla tempot. Ja. Mm. Eh uh, live kunde han inte höra vad de andra spelar för att det var tekniker var inte bra nog så att den han kunde göra var att hålla tempot för det är ju det är ju rigg genom de flesta av deras album han han håller tempot men det är det här trummin sen är alltid det mest utbytbara i ett band mm. ja de andra de har ju sagt på frågan är Ringo världens bästa trummis de har svarat att han är inte är den bästa trummisen i Beatles mm. ja ja Ehm uh, Anas uh, händer inget med ja. det här åt jag har sett typ ja om vi vill gå vidare på musikspår då eller så mm. där som liksom att uh, vi kan ju inte missa nämna att Elvis var ju till skillnad från Beatles när de började bli stora så hade Elvis hunnit bli ganska stor i det här laget. Eh uh, och han hade börjat se, men det var mer att nu, nu höll han på att spela in ett antal filmer. Eh uh, minst det, jag tror jag liksom att ni har tittat på åtminstone två uh, filmer han har spelat in det här året. Hon är ju sett några Elvis filmer någon gång. Nej. Nej, ett ett jag inte har heller. De blev bara liksom alltså så här, de är dåliga fast Elvis sjunger i dem och den biten är bra ungefär. Det måste vara gett för Elvis. Jag kan inte tänka mig att han fick det så där. Ja men nu du du har jätteavancerade repliker här liksom. Jag tror mest de bara filmade, de flög honom till exotiska platser och sen han drar på kameran så sa de typ det här och sen kör. Jag tror en en en en av filmerna som kom det här med Elvis den hette Girls Girls Girls. Han hade no wah. Ja. Ja. Så ja, trassel med brudar, inte en Ja, precis. Det är, det är ju hög kvalitet, kvalitet. Typ. Ja, Elvis i full rulle. Alltså det är ju årsaminst standard på <laughs> hanen. Men va väl det. Elvis med andra raketer och liggong i vilda västern. Ja. Kissing Cousins. Ja, det är fantastiskt. Det är sången sjunger Kissing eller ja en klassisk elvisången. Tre alltså. filmer ska han ha släppt till 60 år. Jag tror jag. Då kunde vi få en Kid Gallagher of Girls Girls Girls. Det måste bli som bara det ändå en himla rebellans där på inspelningen liksom och klämma in tre långfilmer och över tid en en film som hette Mer vild än tam. Mm -hmm. Så om någon anklagar honom för att vara tam då kunde mm. han flyga in där och säga det jag är faktiskt mer vild. Ja. En tam. Än tam. Ja. Mm. ja. Ja. Ja. Nån mer musik? musik. Jag ser. Ja. Musik, musik, ja. ja, musik. <laughs> det är musik, musik, musik. Jag... Eh, det, en av de där liksom för, gamla favoritkomiska Tom Lehrer gjorde inget alltså så där så alltså han hade kommit igång. <laughs> ja, men han hade varit aktiv ett tag. <laughs> <heter> nej, inte han. Ja, men gjorde ingen etablerad <laughs> som fortfarande är i livet idag. Vad även i livet <laughs> och Johan det. Och, och men det var väl det var kan man säga sittitalet var det hans storhetstid. Ja, han han fasta plattor kom in på eller fasta grejer kom in på 50-talet och så mm. fick han något så här renässans med med re-releases utav hans original och han spelade in lite nya låtar och okay. sen började han just han slutade ju han slutade ju vara lärare så att säga och och fokuserade på musikkarriären 60-talet men det är lite senare på 60-talet. Ja, okej. Okay. Så ja. Så då strutar vi honom. Eh <laughs> Han lämnar. Okej okay, då. Eh med alltså ja, med Radifestivalen det här året. Vi har ni det ni är liksom Ja jag jag nu har glömt. Låten uh, heter tror heter Sol och vår den som var svensk. Ja. Alltså det kommer den är ju typ liksom samma liksom klass som den som jag hade i förra Nej, det går inte att låta den riktigt. Nej. Nej, det är inte. Ja, det var nej, det var det var peace. En stämning. Ja, var... <skratt> ja tycker den var riktigt bra. Ja, faktiskt. Det, det är riktigt sjukt sexigt alltså. Eh när det så på musikfronten uh, alltså vi vi kanske inte är såna musikexperter så det kanske inte kanske som finns uh, noll något, något obskyrt band som gör någonting revolutionerande som vi som vi här vi tränt riktigt uh, känner till så nu får gärna <skratt> det, jag bara kommentera Inger Bergren. Hon är som sjung symbol. Det gjorde hon rättigt typ ja. Ehm ja. uh... banden typ va. <skratt> den vantsvenska. Ja, men kom i någonstans i mitten ja. i Zürich. Ja, i Zürich. Uh, eh, men vann. Men i det i... var mycket så sol sol i titlarna på på låtarna ja. i Zürich och också. Det var som nå nå ska låta något såna sol och, och sommar eller någonting. Ja, okej. Okay. Kanske på ett soligt år det har varit. Ja, nu det var inne med sol. Ja, ja. regn den och sånt. Gött att ha, ja. gött att ha. Grymt. Eh, uh, kan jag även nämna att eh uh, intro musiken eh det var telstar med the tornados. Mm. Netnatel. Jo, vi, vi pratade om det lite tidigare 60-talet var nog och eh, du sa det sista låten eller instrumentella låtarna riktigt funkade. Jag får den när den är topplistor <går> och så. Ehm um, nu kommer det säkert nu kommer ja, alla låtar var kommer. Äh, var alla låten. Den här låten från 95, den var på skickar av billboard. Pris. Jag vet. Ehm ja, det är typiskt Dennis som kommer med sån en förmågor. Typ sådins. Men eh, vi tarchar lite på rinden, tänker ja. vi kan återgå till till det ämnet ja. lite. Det var kanske inte det största året i i rymd. Mm. Nej. Kaprustning. Nej, för sig, alltså det det, det störste är ju som sagt det att just det John Glenn eh, hamnar i omloppsbana och John Glenn som jag tror eh jag ska inte jag ska inte säga 100 säker på men jag tror att i hans sena år vetän för att eh, han slog en golfboll på månen. Okay. Eh han tog med sig en golfklubba och en golfboll till månen och och som det var på månen så gick flygen ju väldigt långt den här golfbollen så att eh, för Miles en Miles slag han har sagt så att den den flög i varje så att eh, och så försökte han sig på en politisk karriär också sånt där men eh, men eh, jo han han gjorde omloppsbanan eh historien är ju det att han skulle egentligen ha gjort väldigt många omlopp runt jorden men han gjorde bara typ tre eller någonting sånt där för att eh när han var uppe så fick han en sån här varning från ISS att det var inte att som sa att det var något vacing men värmeskölden eh som vi behöver så när man ska gå ner i atmosfären igen så man inte brinner upp. Ja. Och då så sa han okej, okay, vi får liksom ta ner honom nu här då liksom för att han vi kan inte liksom och så får vi se men alltså eh men han han överlevde eh som tur var. Eh och det Och det var någon sånt att det visade sig sen att eh det var egentligen det som det var fel på varningsljuset. Eh inte på värmeskylden utan men det och det är många såna filmatiseringar av när händelsen sen och så är det av områdeprogrammen såna där som man ser sig ofta den här som att de sitter ner på klippknäver och så kommer värmeskylden hålla kommer värmeskylden hålla och så där så vet man inte och det det fanns någon sån liten de sa så här okej eh det finns finns väl sån liten raket som sitter under till som ett fast spännen och har remmar när skulle verkligen släppa loss när vi liksom innan vi ska gå ner till land men vi låt tänkte ta hand så kanske remmarna lyckas hålla värmefölden på plats. <skratt> <skratt> eh eh så men han överlevde ju som sagt så det är väl det. Eh jag kan så vill rekommendera att om ni inte redan sett den att det förmodligen jag säger så kommer den här filmen Hidden Figures eh som handlar om de de svarta kvinnliga matematikerna som jobbade på NASA under den här tiden och som bland annat eh, hjälpte till med de matematiska beräkningar så så Jag berättar om rymdspan och i den filmen så ges också en skildring av hans eh hans, hans rymdresa där då. Mm. Eh uh. jag kan förstå att de inte vider chansar eh mm. <laughs> med för eh um, det på den här tiden så gick det inte alltid. Nej. Eh helt uh, perfekt med de här skjutningarna. De hade bland annat uh, 1964 tre stycken eh uh, eh uh, ja, Lunar Pro vad kan man säga Mån, ja, månen Marsonden måndsonda som man skulle skicka till månen eh uh, Ranger uh, 3, Ranger 4 och Ranger 5. Alla uh, alla misslyckades kopierades. Eh uh, Ranger 3 missade månen med 36000 km uh, marginal inte lite. Ranger 4 träffar målen men eh, lyckas inte eh, bromsa in i, i, i målet eh, så att den krafsar bara träffar träffar lite för hårt där. Träffar lite för hårt ja. Eh och Ranger 5 mhm lite närmare den här gången men missar också. Eh han inte riktigt exakt eh, hur mycket han missar på men eh och så, det är väldigt sant det... för 69 var det ändå det är inte så många år eh framtiderna som man sen <skratt> faktiskt lyckas sätta människor på mån. Ja, verkligen. Så då lyckades lyckades ta igen det sen, men men det är också det här så det är ganska när man tänker rent sådär genärt med tanke på hur är det som liksom, sån här olyckor som kanske händer så att det är ganska få åtminstone vad jag vet genom exempel i det amerikanska rymdprogrammet som faktiskt människor som dog. Mm. Eh det var typ Ap Apollo 1 eh som där de de, de tre astronauterna där dog eh, liksom på landningsplattan när de bara skulle göra ett rutintest för det atmosfär att fatta del in i kapseln och så bodde de på på landingen så de de flög aldrig iväg men men till exempel Apollo 13 där hände ju en olycka på vägen men de överlevde ju kom hem tillbaks och alla alla på då som sedan dess de klarade sig och Mercury innan det så jag tänkte det var väldigt få amerikanska astronauter så mycket åt på mm. den tiden jag tror det var några ryssar. Ja, det, det, jag jag kommer ihåg, jag sa någon sån dokumentär om hur många jag sa hur många kosmonauter som som skickats upp eh och som det inte finns pappor på och så där mm. liksom ska ha dött liksom att det siffran skulle vara mycket mycket högre nu ja. känns det känns ju som att det bara är bara spekulation just eftersom det inte finns någon pappor på det. Ja. Eh uh, men uh, det är en obehaglig tanke. Ja. Men på tal på tal om ryssarna där så liksom mm. det det är kanske en ber jag kunde hitta så var deras största de har men det är underskattat så ryssarna hade ju innan innan i år det här året då liksom gjort ganska många bra stora bedrifter de hade ju ficket ut den första människan och den första hunden och och så vidare en eh, till den ordningen är eh, så syndast människa. Eh men det här året så var väl deras största bedrift att de skickade upp eh två eh stycken alltså bemannade rymdfarkoster med typ med ett dags mellanrum. Först de först skickar upp den ena sen så förbereder de om snabbt till nästa dag fick upp den andra. Så de har med så gott som samma omloppsbanor liksom följde efter varandra kunder komma så nära varandra att de kommunicerade via radio ah. med varandra när de var uppe. Och det var ju inte så, det var inte illa så där, men det känns inte. Så men men ser liksom efter det här så var det ju som USA som började ta igenåt till tusen var det amerikanarna som gick kan man väl säga gick om nära då när en annans lyckas med månlandning och, och ja. så vidare så att men ja. Jag vill bara nämna att de här de här tre misslyckade försöken att nå månen eh med Ranger sondarna Ehm i artikeln nämns det också att eh man fick ingen vettig eh data eller information Nej. utifrån de här Nej. försöken. Nu har sett kanske man kan så här anvilla det och sända någonting. Nej, här var det bara det var bara misstag alltså. Men du kanske vi lär oss av så här. Vad fel, för... ja, fel på dataprogrammet? Vad fel på? Vi lär oss oss så det här ska vi inte göra Nej. nästa gång. Här, vi borde ja, vi går och det vill kolla sen kanske precis. innan vi skickar ut dem föran. Ja. Ehm um... men man kan ju säga att det är sån ren generell så i, liksom rymdprogrammet den hade influerade ju många andra liksom kulturströmningar så där att det var ju eh, science fiction blev mm, eh, liksom mm. kanske fick en uppsving tack vare det här och det finns liksom låtar som handlar om eh, jag vill flyga i rymden eller ja, såna såna sånt futuristiskt överlag, fast så att du kan ju se det på superhjälteserien exempelvis. Eh mm. Golden Age-varianterna typ DC:s eh kvarter i grön lantern och The Flash och så vidare är ju någonstads grundade på jorden på något sätt med mm. och Hawkman exempelvis, men när ja. de sen på 60-talet är nya varianter så blir grön lantern han är rymdpolis och Hawkman mm. är också rymdpolis faktiskt då. Ja. Eh mm. det blev allmänt mer kosmiskt ja, på så sätt ser jag det och det måste jag ha, att att göra med rymd -programmet. ja på programmet. Eh western serie och så svam till förman för liksom sci-fi. Mm, precis. Jag har också har tänkt att så vet ficka vägen något som heter Mars 1 till Mars. Ja, ja just det. Men den missade också totalt. Missade. Okay. Jag har en jävla tråd. Vad ja, var ditt namn tråden? Ja, det var men det var Mars 3 eller någonting sånt som skulle ha landat precis. Ja, det kanske det gör. Fixa nåt sådär men det var en bra bra försök. Bra för sig. Man måste ju misslyckas innan man kan ja, lyckas. Ja ja då några antal läge. Ja. Och i ett fall så kan gå tillbaka till våren. Ja. Vejer eller ja, precis. Ja. Ja. Om ni något mer om som som händer i allmänhet. Ja. Ja. Som ni känner att ni blir trupp. Eh inte så där. Vi, vi kommer gå in lite mer på film och se hur Det tänkte hålla inte prata om politiskt politiskt. Politisk. Vi kan ju som bara få sakens skull nämna till exempel den att alstringvalismen det guld var storgare så är det så här som att den den amerikanska medborgarrättsrörelsen hade ju kommit igång eh med Dr Martin Luther King och många andra eh inflytelsesrika personer där då men det hade inte kanske blivit en så stor grej riktigt ännu de här mer kända eh hendersonerna hade inte inträffat riktigt ändra men de de jobbade ju på det där och de höll på att försöka komma på vad hur vi skulle liksom göra det. Hur hur ska vi kämpa för våra rättigheter och mm. eh mm. vi har bara liksom inte nått den deras den den frihetsrörelse som liksom som som ska som ska komma att associeras med 60-talet. Nej, precis. Det det är tag tills dess liksom mm. Berlin var väl inte heller så gammal då en Nej, mm. det här var ju förutnat jag innan. Ja. Det här var höjden av karalkriget för eh, mm. mig vi liksom som så här som alla kan säga så att det var ju Mexiko ja. som betalar för den men ändå så så här är det så så. Ja, men då då tycker jag att vi spelar Freddes favoritlåt. För ja. att yes. ja, jag är inget fan av den här låten. Jag kan ja. säga det. Jag kan ja. säga direkt. Ja, jag förstår inte om man inte kan välja en annan låt. Ja. Det här, det här det här även om gör som säger att liksom det är hans liksom favoritlåt men det här är min favoritlåt på ja. sätt som inte det. Ja, det jag jag tycker också det här var för. Ja. Då kör vi. Cause I'm a wanderer att eh vadå? Jag tycker att jag gillar att hanla att det är så mycket för den här liksom verklig sammanfatta hur jag är som person att uh, jag är jag är ju liksom en en vandrare. Ja. ja. Det du vet nog nej att uh, så kanske wander alltså man är en undrare. Ja, jag, jag, är, jag är mer av en wanderer än en vandrare. Men äh, just att jag drar från stad till stad och träffar nya flickor varje rad det är liksom det är ja. jag det vet. Ni. Det är du. Det, det är du. Det. det går ju knappt att ringa dig och bara. Ja. Ja. Ja. Ja, okay. Va ja. ja, nej, okej. Var varför det fan? Ah, det är ju, ju någon stad. Ja. Nej. Varför tar det vara tåget? Varför går han? Ja, det är det ja, det är han är snål, han är jävligt snål. Ja, så det är den här då som han har att vara snål. Ja. Ja. Ja, vi kommer vi tänkte prata lite om film och TV-spel från 1962. Nu nu tror ni kanske men jag tror att det här året är 1962 att nu kan nu kan jag inte freden absolut inte kunna prata om något TV-spel eller dataspel det här året. Men det kan jag. Men vi men med... Om ni tror det så han ha, ha. ja. då är kan ni du vet ni semsa precis. Jag kan ju leta på en annan cat. Ja precis. <laughs> Nej, för <Jag> far. Hittar <laughs> aldrig. <alltid. laughs> hittar aldrig. Visst någonstans. man är på den här cat. <laughs> Snälla. Förra kvällen. Ja, men vi vi börjar med med film och och såna där. Ja, vi kan vi kan bara en film. Ehm mm. jag, jag har inte sett jättemånga filmer från här åt. Ja, det är Dr. No. Eh ja. kom ut i 1962 eller på svenska Agent 007 med rädda döda eh vi blev väldigt jobbigt sämna eh, en Bondfilm på 80-talet hette License to Kill. Mm. Så då fick de Ja jag vet jag vet inte hör om läste det men eh... men Dr. No är den första Bondfilmen i den så att säga reguljära Bondserien så som vi ser den nu. Så det är den första riktiga Bondfilmen precis den första med Sean Connery. Lust lustigt nog så kommer i år den sista riktiga Bondfilmen ut. Eh den här skånska eh <laughs> som nog de kallar för den sista riktiga bondfilmen. Eh, det spelar sig Helsingborg bland annat. Ja, som alla bra bondfilmer. Ja. <laughs> eh, uh, men Dr. No är lite Dr. No är lite speciell för det är inte den första boken. Det är långt ifrån den första boken faktiskt bondboken. Jag tror bara det var den mest aktuella bondboken eh uh, vid tillfället. Eh uh, och alltså man kan se i när man ser filmen Dr. No att där det är likheter med böckerna men där är också lite av det här vad som komma skall det är Bondfilmerna gör ju det smarta att de går rätt långt bort från den ganska tradiga aspekten av Bondböckerna ja. och Bond det dels i Bond ett ganska gigantiskt rödhål alltså både i form av vansinnigt cynofientlig och även rasist. Jag kommer ihåg när jag läste boken Dr No att jag tyckte mest att det var roligt för att det var så överdrivet på något sätt liksom och sen det här är inte en av bonds värsta böcker eh, i ren svinighet heller så att där man kunde nästan komma undan med. Men ja, det här är en produkt av sin tid, det är inte så farligt men ju mer jag tänker tillbaka på det så mindre jag tänker jag det är. Eh, uh, men dock så nu film det är en helt okej. Okay. Eh, uh, filmen är där är en karaktär med som heter Coral som eh uh, för Bonds eh, sidekick för filmen en, en lokal jamaican som hjälper honom mot den onde doktorn han han dör i filmen spoilers spoilers spoilers mm. eh och sen när de gjorde eh vad heter det filmen eh, Live and Let Die som är boken i vilken Coral dyker upp för första gången ja eh och Bond i boken doktor nå no reflekterar över gång för första gången han träffade Coral då the adventure eh äh, level of die. Så när de gjorde filmen Level of Death die", så dyker Coral Junior upp. Det ja, är en ja. fullvuxen man som då är Corals son. Han okay. känner samma sysster som Coral i den första vad det är ju Coral liksom, men istället för att bara skriva in Michael Karlsson så pallar de upp till att Junior. Ingen notislade det handlar så då gruppsit upp under tiden då bonde har hållit sig i samma håll. Bondfilmerna bon överlag har en ganska förvirrad kontinuitet så ingenting. Ja intress. men det, men de har jag ändå försökt göra jag jag säger jag, jag undrar verkligen att de försöker att hålla kontinuitet. Hade, hade de kunnat liksom ja halv säga att vi vi bara skippar kvar av i den här filmen nu. Då, nej, liksom. Ja det hade de med lättel ska jag för det här, han gör inte så mycket liksom. Nej eh men, men, men, men, ja, ja, men de 1970-tal då kanador var var någon stora kända de måste jag har lärt ja, eftersom det kom en film men Ja men alltså de var inte de var liksom ett team de var nog inte gigantiska för alla de var gigantiska som sådant jag tror bara att man valde en agentserie liksom att att att, att skriva om. och det blev bond liksom eller att göra filmer på men så det det blev blev bond, att böckerna liksom. böckerna sålde bättre tack vare filmerna eller? jag skulle tro det jag, jag har faktiskt inga siffror på det liksom men men B bond de bon formulerna sattes ju där någonstans liksom. Och var var det en succé nu jag frågar dig som nu du, du satt in på er salongen ifransig så men var det en succé direkt den här första filmen eller Ja alltså det var en succé. Äh, ja men det, eller, det, det var var det, var det någon av de senare som Darlin. Jag jag tror att jag tror att Goldfinger som jag tror är den tredje att den var då det cementerade som att det är det här en succé och Goldfinger satte det som formen helt förhållet som var Ron films skulle bli i sänd liksom. Mm. Men men men Dr. No måste ha gått till riktigt bra för att meditera en uppföljare i form utav uh, From Russia with Love ehm uh, och sen då Goldfinger. Ehm uh, jag tycker väl Dr. No filmen Dr. No eh uh, men det är inte den bästa Bondfilmen liksom. Jag jag tycker om den det där är något väldigt charmigt med den liksom var ett så här inget av det här eh uh, Shaker Not Sturred och, och allt det där fanns, liksom då Q fanns inte som karaktär heller. Mm. Han dyker upp en kille som inte spelas ut av Desmond Llewellyn, utan, men som typ kallas Major Boothroid eller någonting i den stilen, för det heter Q egentligen. Och ger Bond en ny Picadol, ger honom den här Walther PPK-modellen som mm. han sedan ska ha i alla filmer vikte den gång blev vi ikoniska. Han byter pistol i boken också, men då har han gått igenom ex antal böcker med en annan pistol som Walther. Pistolen är inte alls lika ikonisk i i böckerna liksom. Sen, sen kan man väl säga det att, som om man säger Jad Miesland har visat som menat för det att bondfilmerna och det liksom sådär eh var ju en av liksom de som de förr gångna tiden moderna actionfilmerna mm. eh så liksom alla som liksom tycker om actionfilmer och sedan dess alltså grund filmen det var ju vad är det som liksom det ja ser tänker som som föranleder till det så att det kan man säga att det började nu också vid den här tiden ungefär mm. Mm. men precis så sen den halvmilen de att en del grejer från eh, alltså boken har en eh, som det finns inte med i filmen men boken har en lång bit där eh, den lokala konsul på Jamaica beskriver alla raser som finns att hitta på Jamaica ja. hur eh, hur eh, hur kineserna är hur kineserna i Jamaica och born sitter liksom ja. och bara och nickar liksom jag har då vet jag det liksom mm eh mm. uh, och det är liksom helt bisarra beskrivningar liksom de är väldigt de, de svarta beskrivs som att vara som de är inte onda för de besitter inte hjärnkapaciteten att vara onda de är som stora barn mm. så beskrivs de liksom och toffa dumstjäna vita män liksom eh uh, särskilt så det det tror ja. de inte mig filmen nej det tror mm. de inte mig filmen och det är det jag menar lite grann att filmerna har fattat att inte ta upp de här grejerna liksom mm. alltså Goodfinger exempelvis bara som att tala ett exempel där har han inte då då är det, då är det så pussy galore karaktären där har inte frivilligt sex med bond. Hon bekänner sig som lesbisk och bond utnyttjar henne. Eh och sen då har Ian Fleming i sin enorma vishet beskrivit att han, han botade hennes lesbiska ja. tendens igen. Eh och så och, och då i filmer om i Walter Stunt är det för att det är rent ut sagt dumt i huvudet liksom. Det är, och det är ju det är ju skönt liksom. Men om man alltså ska ge sig på att läsa böcker man ja, är då får man beredd på att bonden inte sympatisk och med dagens mentalitet mätt så är det, är det inte så gött att läsa enligt förlänga att kanske i en främling inte också sympatisk. Nej men mm. precis liksom och det det och därför men där kan man ju då säga liksom att ja men doktor Noir är då på det sättet en relativt harmless film mm. liksom och bondfilmer som komma skulle är lik likadant liksom. Mm. Eh. Uh, mm. Ja. Jag rekommenderar inte böcker alls ut sagt de är mm. inte bra. Så se filmen skit i bucklorna ja, precis. Uh, ja. Yes. Vad har uh, några andra filmer här också? Ja, vi har ju till exempel naturligtvis eh uh, King Kong versus Godzilla eh uh, vilket också kommer antagligen komma nu om några år igen. Det finns som heter. Ja, de, King Kong uh, de Kong versus håller på och håller på att uh, bygga upp för det nu. Ja, mm. precis. Eh uh, eh uh, jag tror att vi hade lite delade meningar om mm. den här gamla filmen King Kong versus Godzilla. Jag tycker att den är det var jag har inte sett den så ofta men det är väl som nolliga sådär men jag vill mer så att jag tyckte det var ganska underhållande för vad det var. Eh, Jönsson är av en annan åsikt. Alltså jag är ju jag är väldigt glad i, i, i, i kaiju-filmer så där stora monsterfilmer eh, i japanska. Men jag och vår eh, skrevend kompis Agelius eh, tittar mycket på kaiju-filmer. Eh, men att han Daniel eh, Dan, ja, precis. Eh, han har gått så många in. Eh, vi tittar mycket på kaiju-filmer liksom, men men jag jag tror att, av alla de vi tittade på så var nog inte King Kong versus Godzilla någon av, någon av oss favorit. Mm. Den den var väldigt klumpig och där är inte så mycket King Kong versus Godzilla i. Där är det... rätt mycket långa långa långa långa vitar utan något av mm. monstren och sen så är det en kort fight för slutet och sen är det slit och den, den har även en berömd scen där King Kong slåss mot en bleckfisk eh där bläckfisken är en en riktig bläckfisk som de liksom mm. har gör kräts som liksom klarar allting med deras storlek och sen när historien går så är det så att när när filmen var färdig när den scenen med handlingen så återupptäckte bläckfisken mm. eh vilket det gick ut och så men eh, och, och, och som faktiskt eh om ni nu har nu nu har sett den här nya filmen som kom Kongsgaard Island <skratt> eh där inte gör nu faktiskt vad jag tolkar som en referens till det på där slaget också kongemuten bläckfisk som avsändat eh Jens ja, som avsändat Torbjörn ja, precis så eh, eh... Det står. Eh äh, nej men sen sen är det också det kanske är lite så här historiska Marcus för tiden första. Jag tror jag måste att det är den första Shai filmen med Godzilla och den första Shai filmen med Kong. Men mm, men det stämmer äh, inte någon äh, tappning. Så det var det, det och det hade inte kommit en eller Godzilla film på, på några år. Mm. Jag då, då, tror jag att Godzilla var det läge i det, ja 10 år kan det inte vara utan ett par år i alla fall. Och det är lite, lite intressant sen att, säga att som, den här också de här versionerna av Kong alltså det är ju Toho studios version av Kong som sen skulle gå vidare och ha någon filmer som bara handlar om honom. Eh äh, ja, och och, är... och det det som är så det är, det är väldigt väldigt bisart för att tanken var ju någonstans att det inte skulle vara kom utan det skulle vara Frankensteins monster. Mm. Eh det det vill säga alltså Frankenstein monstret är inte så långt. Nej, alltså, man ska man stå som kong tänk. Eh uh, nej då, men idén var då att Dr. Frankenstein skulle skapa ett nytt monster ja. som skulle slåss mot, mot Godzilla och sen så eller om det vart tvärtom att det var ja. kong som skulle slåss mot monster. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Men det har lett till att i Tyskland så har så behöll de det, att, det så att det är var Frankenstein. Så din massa kaiju filmer och Godzilla filmer efteråt mm. så är i de tyska dubbarna eh det förklaras att monstren som dyker upp i så här Frankenstein skapelser som han skickar ut godsinna. Och det fi och det, fi och det finns det finns ju någon som är alltså det finns ju någonting spår kvar i i kong i de här filmerna Backa har ju som liksom, associerat med elektricitet. Ja exakt, de använde kraft från elektricitet. Det, det sägs att det liksom är ett spår av det liksom ja. och att de sen gjorde en de skulle göra en kongfilm som sen skulle bli ja, sk ja de, de, de de tog den här toårs kong det mm. skulle han vara huvudpersonen i filmen så byter de ut honom mot Godzilla. Mm. Så i den filmen så här Godzilla del står blir han påverkad av elektricitet för det är etablerat att Kong gör det eftersom ja. han, äh, ja. han är i Franklands massa och dels så blir han betuttad i någon liten dam där ja. som han lyfter upp i sin hand. Och sen så det ser så är en dramatisk scen där han måste slå som ett monster under vattnet vilket eftersom Kong måste andas så är det en dramatisk där som Kong ja. kan ju drunkna men Godzilla kan ju Amazon drar att alltså inte så farligt som det skulle kunna ha, som tanken var. Eh uh, så ja, nej men uh, som sagt, jag vet inte om du med du mm. har ändå sett den här filmen då? Nej, jag har inte sett den här filmen. Ja ah, okej. Okay. Eh uh, Nej, men, jag, men, jag vet ser igen. Ja. Alltså jag skulle rekommendera att se någon av de här gamla liksom Gozilla filmer uh. eller Godzilla och King of Kaiju filmer för där finns uh. någon charm i, i, uh. i bara bara stänga av världen innan du gör det, liksom. Mm. Eh uh. Ja, en en liten sån där mer obskyr film som vi kan nämna. Det är en film som heter den franska film som heter La Jetée. Eh, uh, jag har sett den. Uh, den den är liksom det är ett science fiction film eh uh, svartvitt. Den består alltså den det är intressant det att den består egentligen av stillbilder. Eh, uh, det är typ ingen rörlig sekvens alltså det är stillbilder och sen berättarröst som berättar det här som hela. Det är kanske inte egentligen Ja, men om det, man kan kalla det för en långfilm, man kanske inte är så pass lång, men i alla fall poängen med att jag nämner den här filmen det är att det är för att den och dess handling eh inspirerade eh ondra eh, Terry Gilliam eh när han senare gjorde många år senare gjorde en film som hette De 12 apokalypsarna med. Eh vilket ju är ju en ganska relativt känd film i alla mm -hmm. fall eh som den inspireras av den här lilla korta franska science fiction filmen som han var en tidsresenär och sen så kan jag inte jag kan, jag kan inte ens liksom säga vad som händer där efter för jag både den filmen och De 12 apokalypsarna film. <laughs> jag gör inte det. Nej. Men så liksom, är liksom enig eh en i fan av god tv var på nästa med så kan jag rekommendera att ni tittar på den här om ni inte är det, eller så där om ni inte har något så kanske den inte är så intressant eh och titta på för den är ju lite den är lite konstigt just det som det är en film som består av stillbilder och en berättarröst. Ja. Eh så det kräver nog en viss sorts person att titta på det. Jag gjorde det, men jag även inte men. <laughs> <laughs> ja, eh sen så hade jag hade eh det en, en avslutning jag skulle mm. nämna också då naturligtvis de två största filmerna det här året det är ju eh med samma huvudperson det är ju Santo versus the Vampire Women och Santo versus the Diabolical Brain. Eh för de har vi alla sett. Och nej nej. Mm. Eh och då jag kan ju förklara det för att, alltså det var mest av en du, du för jag att jag förklarar. Ja, absolut. Ja, det är lika bra att jag gör det. Eh eh och jag jag såg jag såg de så här ju ligger i box bra för det var så en kul grej för att jag lyckades hitta dem eh i i om vi säger i i Sydamerika så finns ju sån här amerikansk eller, eller sån här eh, wrestling som man kallar det, pro wrestling fast det, det heter ju luchador eh i Mexiko där då. Eh och eh, Santo han är en av de mest kända luchadorerna någonsin. Han är en eh El Santo det betyder helgonet just nu. Eh och han han är ju så känd för, han är så många luchadorer som har han en mask på sig eh han är, han var liksom känd då alltså han blev någon sorts kulturikon i Mexiko just eh han han var liksom i alla sina publika framträdanden så hade han alltid masken på sig oavsett om han då bara blev som en intervjuare så där liksom det var liksom som att han hade en hemlig identitet ingen visste hur han såg ut under masken i verkligheten alltså eh och och det och så där vilket och sen så ledde ju det till han han, han brottades ju ringen han var väldigt populär som brottare och så där då eh vilket ville författare till att de gjorde en serietidning om honom eh det handlade om att bekämpa brott som någon sorts superhjälte eh mm -hmm. och sen så naturligtvis till att det då även gjordes filmer om honom väldigt många filmer och då väldigt många år faktiskt eh mm -hmm. som då är väldigt bisarra filmer för de flesta handlar de om Santo versus någon typ av skräckmonster det finns ju till exempel Santo versus Dracula eller Santo versus Frankenstein och så vidare och så vidare eller. Eh Trollzilla versus Frankenstein det köper. Ja. Vad här går vi. Nej. Inte jula allihop Santober och godsyssla tyvärr <gård> skulle jag vilja säga men eh uh, El Santo eh uh, och, och liksom och det det, det, det är <gård> <gård> det fast det kan ju någon sång Kajla också. Nej, det låter så för det känns som att han bor. Han <gård> <gård> ja. bor ja. nästan halvheten av detalen. Men alltså och det är det är så fascinerande. Jag har bara vi sett jag har bara sett de här två filmerna som jag nej jag har bara sett en av de här filmerna som jag nämnt nu och sen så sett en annan senare film för några år senare. Eh uh, och det som är så fascinerande det är det som är att Santo till, till exempel om jag tar den här filmen Santo versus eventyrogin men då börjar den liksom med att eh uh, det som, det börjar som en skräckfilm alltså ganska väl som utspelas här på 60-talet och det är det är vampyrkvinnor då som har kommit ut på sina eviga sömn och så kan de suga blod och de ska hitta en ny som ska bli drottningen över vampyrerna eh uh, och så hittar man då en ung flicka som är som liksom arvinge på något vis står till de gamla patriarkin hon vet inte om det och så är det som liksom, det är det som liksom är nästan mer lite familjedrama så att eh, de har de liksom de med liksom hemma hos hennes pappa och de pratar med varandra så det känns lite normal skräckfilm och så där och sen så när vi är halvvägs in i filmen så säger hon typ så det måste ju lösa det här jag måste ringa min gudvän Elsa Och så är det så mitt i filmen så kommer liksom El Santo in i sin mask, sin båtaldrustyrsel i den här typen dess totalt liksom väldigt sajäras skräckfilmer. Och vad så, här, ja, nu är jag här, i en svensk kappa, den här mexikanska brottaren, han förstörde mm. min vampyrfilm. Nej, nej, eller snarare han gör den mycket bättre. För nu är det en, en Santo-film och det så bara han brottas mot vampyrerna naturligtvis. Så men ju ja, det säger sig. Eh och så slutar den naturligtvis med att han lyckas besegra vampyrerna genom att brottas med spojtar du det här. Och det är alltså det det det är så fascinerande sätt att liksom som sagt just det är så att först är det en sorts film och sen så mitt i filmen så blir det helt så en helt annan film för nu är Santo här. Och nu hur det hand film. Som den här from dusk till dawn. Ja, det är Santo filmerna alltså. Jag kommer nämna det också sånt. Ja, det gör jag faktiskt. Eh jag kan nämna som är bara lite sidospår att Santo han brukar aldrig vara upp i Batman tecknion från 60-talet men ett av de eh det görs ganska då jag ser den Batman 66 en tecknad serieutgivning eh som jag baserar på det tecknade Batman ser eh, TV-serien och i ett av de numren det är numret där Batman slåss mot Bane som i det här fallet är då görs som en tolkning av mexikansk eh, brottare så ah. dyker El Santo upp mm. som en ena av många mexikanska wrestlers som Batman samlar för att besegra Bane. Ja. Eh ja ja ja ja. Så där kan ni också se honom. Och det finns mycket att se med Elsa Bronat upprätt ja. för att han han levde länge han gjorde mycket. Elsa Bronat, Elsa Bronat. Jag får få honom igen i nästa ja. kast vem vet. Kanske blir det 1963 eller. Ja, fortsätter då får bara. Ehm. Japp, ska vi lämna filmer över? Ja, alltså fyra. Ja. Det, det, det var säkert det. fler filmare som var populära. Ja. Låren Saudiarabien. Ja. Och mm. Kille Macken på. Inga mm. Disneyfilmer här åt. Ja. Kan ni inte ha någon jävla Disney? För ja. <skratt> man <skratt> måste pausa lite för att få Disney också. Tegospelare. Ja. Det är väl eh, dags för den punken ja. som sagt. Ni tror inte att vi skulle kunna prata om te. Ni kunde inte det. Ja, jag jag jag Sven. Men faktum är att år 1962 så dök ett av de så man då alltså det är, återigen det är, det är lite så där liksom debatt om vad var det första elektroniska spelet var det det här eller det där men en av kandidaterna kan man säga är då ett spel som kom 1962 som heter Space War. Och annlitligt kan jag säga att Space War är för att det det ingår ett utropstecken i den titeln. Space War. Space War. Det då sägs Space War. Och vet du det är ju lite speciellt. Den här kassen för nu ska ni ni får lyssna på hur vi spelar Space War. Ja, innan innan vi berättar något eller jag vet inte om jag berättar lite om spelet innan vi spelar. Ja, det det är sport som ingen kan se så, <laughs> så, så så kan vi, vi kan ju försöka förklara vad det handlar om eh och så kan jag berätta lite om bakgrunden till spelet efteråt. Men vi kan väl lite berätta att det här spelet eh som då på den tiden gavs ut gavs ut, kan jag inte säga, det programmerades till en sån här dator som heter eh PDP1 eh som var sån här då då tror om nu kanske hörde i inledningen till den här kasten så pratade de om att eh, datorer var ju ganska stora på den här tiden de tog ju liksom ett valarsrum ungefär om och det var ju liksom bara de stora universiteten som hade dem. Så så det här spelet gjordes då av några studenter eh, eller som jobbade på andra universitetet och eh, spelet då eh, går ut på att eh du har det det är tvådimensionellt. Du har bara multiplayer här. Det är, det här. Ja, det är precis, som men... uh, Battlefront typ. Ah, oh. Eh du har liksom var, varje spelare har ett litet rymdskepp så de styr eh och ska försöka skjuta på varandra med. Eh det det är kanske det som är liksom det intressanta är att i mitten av spelytan så finns det en liten sol som har utövar gravitation på alla skeppen så samtidigt som man måste liksom styra för att skjuta på varandra så måste man också göra så att man inte dras mot den här solen för då dör man om man krockar med den. Eh så man måste man manövrera runt den och använda gravitationen för att liksom styra runt den. Eh så det det är contentat så det är liksom platt. Det är två som rymdskepp som flyger runt från bara skjuter mot varandra. Mm. Äh. Och eh, nu ska vi spela. Det dur jag själv. Ja, vi kör, ja, vi kör det. Vi kör. Men och Jansson du du får kommentera det här, kommentera. Ska vi kalla det för SME Space Score? Det? det det är nog lika bra. Det tack det med det har det har faktiskt bara <laughs> ett ett jag tror det var någon någon tidning eh, om, om det var eh Rolling Stone nåt sen hade ett då på den här tiden efter några år ett om det bara ett VMI eller världsmästerskap i Space War faktiskt men då garanterat det är Malmö mästerskapet. Ja. Ja, vi vi och vi ska ta en paus men alltså vi drar igång den här vart då vi ska vi är bara starta direkt här så då då, då, då, då vi, vi så, kör. Så, så, så kör jag då då är jag jag, jag kör den här då eller ja. du kör den då är jag alltså det här lilla mer chockare jonfartyget en liten raket. Ja jag, jag är den smala. De är ju så är lika, är jag är den lika de är ja. De är ju lika kön eh äh, bägge två får, här uppe på. Nej, de flyger in i solen. Vi ah. vi, vi, vi körna omgångar här så får vi se hur det funkar. 1.0. 1.0. 1.0 till Ander. Fredde flyger rakt in i solen. Vilket man äh, ja. solen här. Ja, men då kommer Fredde igen här annornt uh, nytt drönarskepp så Ander vill säga vad är Ander på det? Är det han en av något lur han kommer flygande där plötsligt in befann sig bakom fred men freder vänder och kör en jävel äh, slut precis. på raket och hjul han, han har slut på bränsle och han vänder solen där för att vända lite grannande och och där ord oh, då skjuter Ej. de på men de lyckas missa vägg i två så här det här är spektakulärt oh, att nej, nej. lyssna på Eh. Uh, oh. Jag kvitterande igen Fredde mig och ska han deklarera sig. Ja, det, nej, jo, ja. Nej. Jag jag det gick inte. Där ande flög för nära. Det, det är solen konstigt, där, det solen där eller för nära Fredde Karlsson. Jag kan säga. kommentera att det ser ut som att så ut sagt att träffa varandra väldigt mycket men vi verkar missa varandra då. Det är så verkligen inte ut som att ni träffar varandra utan det är så verkligen bara uh, att ni uh, missar det. Där backade Fredde rakt in i solen så då är det 2-1 till Ande här. Nu kommer Fredde. Fredde kommer han skjuter på andra sidan, men Ande lyckas storcha direkt alltså. Vi ser om Ande kan skjuta lite grann hur går det med raketbränslet egentligen? Ja. Och där nu bara Ande driva för vinden. Nej, det är ingen vind i vinden. Han skjuter Fredde men han missar var enda liten man kan, en alltså. Man kan skjuta båten andra skott. Och äh, in Fredde blev lite jag blev, lite för jag eh, blev entusiastisk. Frede, men du tycker vi säger att jag vinner här va? Nej, men du kan köra. Det, tre, det gam, känns inte. Kreat jag. Gamle Fredde även känns som Ikaros, flyger så nära solen där. Nu ska vi se här hur går det fram där han kör en luring där och en fuling och vad vänder med solen igen då gör jag fint jag tror uh, men vad är det som ja ah. händer här ah, där och där ah, Kan inte det här vinna nu inte? Nej, du är ju det här är flyger du in i sig ja? nu nämnd. Det blir vinn nu. Nej, ah, nu har nu har han vunnit. Och det är det är Fredde Malmö mästan, Malmösonen Andre. Ja. Tobber <skratt> Space War. Ja. 21 -21. Space, space War. Space War. Ja. Tack för att ni ser. Medtale... Han han han ha, ha glider in. High glider in i solen igjen. Vi fira ramen och lyssnar på på min favoritlåt här. Oh, har du förtjänat nu. För har gjort det. Doo doo doo doo cover all do do doo cover all do do doo cover all do do doo cover all do do cover all You cover, walk through this world, Nothing can stop and you And you are girl, And no one can hurt you I oh, don't know Yes I we will shine yes i hals med den här mm. låten. Mm, det är John Goldman. Och det säger att Mm, inte mm. någon om den. Ja. Vad? Det var bara. Yeah. Mm. Och innan det så fick ni då höra den spännande eh liveutsändningen av när vi satt och spelade eh det här spelet då, Space War. Det var second. Space War? Space War. Eh uh, oh. som som det som sagt för det tog sig ja, <laughs> det är någonting i alla fall. Det kan vara en in tvång och en tvång är det. Det fanns det här åt ja, faktiskt. Eh som då programmerades av några personer som jobbade uppe på MIT eh Massachusetts Massachusets Institute of Technology eller vad de heter. Eh och de här personerna det var Steve Russell, Martin Gratz eh och Wayne Wittenen. Eh eh och men man kan även då nämna att eftersom det här spelet var liksom på en allmän dator som alla på universitetet hade tre gånger till så var det sen många andra som liksom jag kan lägga till den här lilla biten och jag kan mm. eh jag, jag kan liksom enhet sätta vi vi själva bygga har liksom ett schackspel men baserat på verkliga schackregler eh, till exempel och många som har idéer som man pusslade ihop spelade fint. Eh och anledningen till att det här spelet var så intressant då det var ju därför att eh det hade ju vi visat såna här liksom experimentella datorspel innan dess som kanske var ett lösa du fast schack eller spela tennis. Eh och om man säger så här det här är det första spelet som gjorde någonting som man bara kan göra med ett datorspel. Eh alltså lustigt fakt kan man ju göra mycket lättare med papper eh och spela tennis. Det kan man också gå ut och göra liksom i verkligheten, men att flyga två rymdskepp och sluta på varandra det är lite svårt att göra det i verkligheten eh, än så länge kanske. Precis. Ja, precis. Men eh, så där så på det sättet är det intressant som ett av de första datorspelen som gjorde någonting som bara datorspel kan göra. Eh mm. uh, och det var också ett av de första datorspelen som som faktiskt de på det här universitetet då. Okej, okay, då spelar vi det. Mm. Och sen så bara de pratade på andra universitet om det här. Vi har ju också en sån dator, då kan vi ta med det här programmet till våran dator. Och så så det var ett av de första datorspelen som spred sig till mer än en dator. Eh eh så fick en viss spridning åtminstone till några universitet i USA. Eh uh, mm. och alla intresserade där kunde sen liksom lägga till detaljer och så där och hacka hacka spelet som man säger. Eh så det var intressant produkt. Och sen så på någon vända där så till exempel eh en av personerna som fick syn på det här spelet var en herre som heter Nolan Bushnell som senare skulle grundar Atari. Eh och han skapade då ett det första kan man säga eh arkadspelet eh som som liksom såldes för att liksom tjäna in pengar på i första ställen. Eh och det spelet hette eh Computer Space och var i princip en arkadversion av det här Space War eh uh, eller vad som det är heter likadant som Space War. Nä precis. Sen så visst jag säger det han det visst jag säger att det här spelet bara lite för avancerat för för den gemene mannen när de hade det som arkadspel så det det blev ingen stor säljare så då så kom Bushnell på att ja vi får göra någonting som är enklare. Vi gör någonting som heter Pong. Ja. Och så på den vägen är det. Men det var var mer och senare, men det här var liksom eh 1960, vilket jag vågar inte på 1965 tror jag. Eh och då var det då som Space War tyckt. Okej. En av klar till skapparna av Space yeah. War. Ja, yeah, så. Okay. Om, om de lyssnar. Ja, precis. Man kan det. Men då ska vi veta då. Va? Då ja. ska vi veta. Vi eh, vi har pratat ett jättelänge så vi ja. vi tänker hasta igen om ja, serier och böcker lite ja. snabbt här. Eh och men det gjordes det var ju många serier och figurer som hade premiär eh, faktiskt det här året då och eh, man har erkänt att det var väl inte Marvel Comics. <laughs> eh som hade de de större vi, vi kan ju väldigt snabbt hasta igenom vilka DC Comics eh, som var deras nya skroppar så det här året. Eh Comet the Superhorse eh nice. som som Supergirl och Raven Squad. Eh Doctor Light som som som har gjort den här saken senast. Eh en skurk, eh, Felix Faust, eh en annan skurk, eh Jason Woodrue, som också är en skurk. Eh The Metal Man. Det är väl den största DC-grejen från det här året kan man säga. Det är den det egentligen superheta i metalltema kan man sammanfatta det som eh också i samband med kommer superhoss och där så också up The Legion of Superpets alltså, där isnis är streaky, Beppo och Crypto Fox med ja, ja. att vara typ så det var de höjarna som DC kommer det här året. Eh ja det är ju det är det har ju alltid varit <skratt> om top of things ja, alltså om man då jämför det här med bara Marvel Comics kommer det här året mm. så var det bara några liksom små saker som eh Spider-Man helt irrelevant. Eh uh, Hulken aldrig hör talas om. Nej och Thor. Ehm mm. nej, uh, eh uh, Kang. Uh, nej, det är jag tänker på Hulken och naturligtvis uh, Ant-Man. Ja. Uh, alltså det är så jag hade de bästa figurerna <laughs> det är överhet. <laughs> ja. <laughs> ja. Och på skurkfronten så kan vi inte inte nämna att Doctor Doom, Darkcup också från Marvel och eh uh, uh, the, the submariner a normal eh, återintroducerades för första gången i Golden Age-version eh i en ny version det här och naturligtvis vill jag avsluta med den bästa skurken som introducerades här i Silver Age, The Ringmaster and his Circles of Crime. <laughs> the Ringmasters är alltså en cirkusdirektör med en hypnotisk hatt. Helt ökat ta sig han hulken. <laughs> Fight me and my Circus of Crime. Han har liksom ställt in sig på att ja. han kommer uh, <går> inte, mean, han, han slogs mot Avengers senare och sånt där så att han, han hade en ganska skurrandig fiktion och ändå så att uh, jag, jag spekulerar han kommer dyka upp i Marvels search of crap. <går> han kan vara såna hypotetiska har haft det. Det är sån lamebot tjej vad som jonglerar. En avansvis en avansvis underskörd där är så jäkla <går> en, en, en, en, en skurk som heter The Clown <går> till exempel såna fantastiska namn och han är nu The Joker Prince of Crime tror jag någonting sånt. Så ja, men ja, Spider-Man, Hulken, uh, Thor uh, har ju varit ett... helt irrelevanta karaktärer. Absolut. Ja, eh uh, mm. inte som exempelvis James Cromwell som var relevant i Northcast 5. <laughs> men vad förbatta Northcast 5? Okay. Tänk på James Cromwell har blivit arresterad för att vi har inte till och prata om. <snar> Nej, precis. Eh men... uh, Spider-Man Spider och Hulken kan vi säkert prata länge om om vi skulle vilja. Ja. Eh uh, men alla har väl skenar till dem. Så gott som press om ni är en öra och ni snappar den här så tror jag att ni känner till den i alla fall. Ja. Eh Ja. Det, det finns en bok eh, ni vill nämna från ni kanske sex många hobbit. Bilbo eh, släpptes mm. på svenska i den mest kända översättningen av Brita Hallqvist eh, 1962 och illustrerad av Tore Johansson. Den mm. den finaste mm. illustrerade versionen av uh, The Hobbit. Nu det svär jag har tre versioner eller två sätt av, sett, av dem, som heter hobben. Mm. Sen till på då 62 och sen 2027 tror jag. Mm. Kommer den. Det kan man säga men där kommer en ny version. Men den bästa Hobbiten, Men den bästa versionen är den här från Vita ja. 65. Mm. Kan vi hålla med. Både, det var det att göra osettningen och på grund av illustration av Tobias Jansson. Det är oerhört mm. sant. Eh, absolut. Bästa gulden. Vill stanna. Ja. Eh, men jag lägger fram. Jopp, men vill ta så undrar du själv vad man köper. Det finns på det lokala, det lokala biblioteketolutvis eh Malmsjöta, skolläringen. Inga andra böcker va? Nej. Nej. Det det ska sitta böcker på den typ. Alltså det var bara rund eh som och serier och, och dataspel. Alla satt och spelade. Alla satt och väntade på bitar. Ja, vi tänkte åstad det här kasten med lyssna frågor. Eh mm. uh, jag menar vi kör bara förra gången om vi bara sa att snälla. <laughs> Eller vi ska springa ner era bispar förra. Jag trodde bara vi bara att vad skulle fixa ja. in istället för det. Men där har kommit in en ny storföra. Du blir då en en ny storföra. Ja. Från eh, en som heter Deckis Däcket Lasso. Ah. Uh, det här som skrev den Journey to the West. Nej, det var nog namnet. Ja. Ja. Han skriver eh uh, ska bara flytta blicken här lite där när mig. Han skriver så här: Eh med tanke på årtalstemat, vad anser ni var det största snästräckt viktigaste mördåret? Delsgeneränt och på ett personligt plan. Eh uh, det uh, jag hade det är väl det han frågar. Mm? Ja. Det är lite längre föran, men jag det skulle det den. Med, ja. Det det är väldigt intressant för jag vi, vi vi smygdiskuterade lite grann innan vi innan vi drog igång. Eh och vi har väl landat någonstans på 80-talet ja. gissningsvis. Alltså med om man baserar nör på det så så det så, så som vi kallar det nör mm. nu. Om man säger så här för oss för våra generationer nu så är vi, som så var väl etablerat det som är våran nördighet på 80-talet kan man säga. Alltså och det han så han säkert Alltså det finns ju till kan man kan säga till för de tidiga generationerna av nördar och senare generationer av nördar som kanske har andra liksom årtionden som som där som har sitt ursprung där men vi vi har nog ändå erfarsvis inte kanske minns så mycket av 80-talet Och det det är svårt att specificera saker. Det, det surt ses att här, vilket de. Man skulle exempelvis kunna ta liksom 89 när ja, Burton's Batman kom ut för mm. den där ja. den ä, gjorde superhjälteserien relevant igen ja. på ett på ett sätt liksom. 86 kan man också 86, säga, Ja, på, av av, av, av litanbanden om. Och för att jag tror föddes vi alla då än. Eh, vi föddes då. Ja, precis. Eh, äh, det är inte helt jag. Nej. Föddes vi <laughs> då sen. Mayo Tate har kastat den här. Ja. Eh uh, men där uh, där är så mycket av alltså av det som är nördigt nu som är så på något sätt informerat. Det har gått i talet i stort. Eh mm. uh, så någonstans åt 80-talet skulle jag nog säga. Ja. Man, man man kan samtidigt som man nästan kan säga så att det kanske blir bra om man kunde släppa 80-talets <laughs> grejer nu i populärkulturen att det, uh -huh. man, ja, inte, red, red, red, Ready Player One ska bara ja. Ja. komma ut på biofast. Ja. Sen. <laughs> sen är vi frällda. Sen kan vi gå vidare. 190x säger vi då. Ja, ja det vi för det är ju inte sånt, det kan bli mer specifikt nej. än så tyvärr. Och man kan ju med samma gäll som ja, superedder skapades på 30-talet eller så där liksom, men eh jag som sagt, det känns alltså någonstans det... skulle man kunna argumentera liksom för att eh 38 alltså mm. Stormanns debut skulle kunna vara det för det ja. skapades superhjälteskapet ja. då eller för den delen 77 då någon märklig rymdtransfer Ja, precis. Ut, eller alltså eh, exakt kommer hon het. Så här, men men men väldigt mycket av det som en gång det som informerade närhet idag bottnar ju någonstans i 80-tal, mm. andra halvan av 80-talet. Eh mm. uh, så vi får nog ja, vi får nog landa där. Ja, mm. 80-x, 80-s. Jag läste det riktigt klart för mig här men eh, jag ska bara avsluta den och med anor vad anser ni vara mildast på och vilket årtal hade producerat den längsta casten om det slumpats fram? Det skulle så, det, så det, men vi håller fast ändå att ja han tar det någon av 80-tals. Jag skulle jag, jag skulle titta på åt 856 yeah. kanske 87. Alltså det är i den svängen för att där är mycket som vi tycker om att prata om som mm. finns där. Eh ja. uh, sen sen skulle jag kunna flyga in att oavsett hur mycket alltså vi kan ju sen nu har märkt att <laughs> göra ganska lång cast oavsett hur mycket. Ja det här kan det. ha varit blivit var längst hittills. Ja precis. Så, så uh, det det det behöver ni inte vara så väldigt mycket ande inte för att vi ska snacka massa dumt. 1903 kanske det är här ja, kanske minst. Ja, vi måste hitta någonting i vetenskapen inte liksom. Det vi se det vill jag säga som en utmaning. Ja. Tack, täckisräcket Lasso. Ja, så det är en fin fråga. Ja. En vanslägs fråga men eh ja, vi kan det här kanske kan räknas som en fråga. Ja. Men då rena svaret då, vad kan yeah. jag få tag på Lackelok albumet för resten? Det, alltså, det är som som jag är väl zombiebiblioteket kan ha med att det finns på ditt lokala bibliotek. Ja. Måste jag ju säga som mm. bibliotekarie. Här där jag bor har vi en sån här biblioteksbuss. Ah, den men så som ja, bibus. men det är kanske så mitt i skad. Ja, för det blir gratis. Det tycker jag du ska nyttja. Ja, den är jättemycket swingning. Ehm, och vi har ett sista här. Eh, den kommer från eh ampow5schneider37.någontingnågonting.com ser lite suspekt ut eh mm. uh, mm. men uh, det är säkert lätt... en ja, riktig lett... en riktig en fan det låter låter respektabelt. Ja. Eh uh, ska vi på engelska? Ja. Ah, ah, uh, Hello. I uh, read your blog occasion and I own a similar one. Ja, jag har ju en också. Jag kan bara besöka den då. Ja. And I was just wondering if you get a lot of spam responses. Ehm um, oh, If so, how do you protect against it? Eh, uh, any plug-in or anything you can recommend? Ja, Eller någon länk man kan följa det? Nej, men han har massa länkar man kan klicka in på. Eh ah, ja. uh, Det är ju skönt. Hackmyid.net/jaha massa någonting jättesträna. Mm. Ja, det måste kolla upp där Ja, vi får nog gå nu, nu. Men <laughs> eh uh, kära Ampere 5 Schneider 37. Eh uh, när vi um, uh, det finns vissa plugins mm. till WordPress som vi har installerat men vi, vi får ändå en del spam. Ja, inte ja. så farligt mycket ja. egentligen. Inte kan. Ja. Men vi vi vi, han, vi kan hantera det ja. manuellt. Ja, ja. Vi bara det att ja. man blir så här lite det är lite så att ju alla man får ta med att nu har du ditt blogg inlägg fått en ny kommentar och så är jag jävligt så glad och sen så upptäcker man att nej, ja. nej det var bara någon spam. Det var en så får man sura bort det och så var det som menar man. Är. Jag antar att du känner samma sak Snyder. Ja. Ja, Ampa Royale. Snyder. Eh uh, och uh, jag står dock inte riktigt vad jag har att göra med Mad Max Fury Road en recension artikel att göra. Nej, det kan man fundera på. Helvete, uh, nog fråga sånt här på forumet. Ja, och jag tycker att ni lyssnar också ska. Jag... Absolut. Eh uh, då uh, tror jag vi knyter ihop för uh, lyssnarfrågor säcken. Ja. Vi har väl en liten grej kvar att göra. Ja, vi det, ska så när ni är på färd med 1962 om det inte är någonting annat ni har att säga om det. Eller? Ja. Men jag har inte. Nej, jag är jag är Jag vad, ty vad tycker jag tycker nu om året generellt. Alltså att att Tom Lehrer var vi liv där och är ja jävligt med men ja det, det, inte gjort något speciellt. Ja Nej, det. precis. Det är ju född med att han gjorde. Det. Ja, bara inte speciellt nog. Ja, äh, inte så här. Då gör vi som vanligt in på random.org. Vi är ju still sponsrad av random. Ja visst. Generera ett nyttårtal mellan 1900 och år 2001. Ja. Mm. Hoppas ni på 80-talet nu då eller? Ja, det hade varit spännande. Det blir det. Det är väl intressant men en utmaning och menar att det är väldigt tidigt då tycker jag. Ja, det hade varit väldigt spännande 1903. Mm, precis. Här. Mitt hoppas jag på. Mitt är 19. Okej. Mm. Jag trycker på knappen. 1987. Hej, hej, hej. Det kan bli kul. Där finns det mycket att snacka om ja. som vi några har snackat om nu att vi har. Det finns mycket att snacka om. Två dörr till så här för mer 87. Oh. Uh. Mm, det här blev ju ja, även under. Mm. Han har också premiär. Det hade jag premiär. Ja, får du berätta hur det var. Ja. Okej. Okay. Ja. Då, ja, då. avslutar vi med en, en liten outro alert och, och så önskar vi att alla visna för oss nästa gång igen. Ja, och det blir snarare än ni tror. Tror vi. Kanske, vi får se. Det är inte alls säkert. Ja. Ja. Kan bli exakt, om inte. Ja, strax lite. Ja. ja. ja. Hej då. Hej då. Hej då.